Mikrofon próba 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 A 2018. január 15-e hétfő van a pontos idő, 5 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és a Fiala János műsorra Most egy ideje éppen a 98.00 frekvencián. Sötét van és hideg. 061 és 099 Figyelek, ha van mire! boldog új évet, viszont reméljük sokáig halljuk még ezen a szereprencián, és övöltem szombaton láttam a atv -t. Köszönöm szépen, én is. Viszont kívánok. Ma 2018. január 15-e van, és pontos idő hetes perccel múlott reggel 7 óra, ez a Kejfej minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János rádiomisor, amely számtalan alt az egyikben azt állítja -e magáról némi szerénytelenséggel, hogy ez a rádiomisor nem vitatja el a többiektől azt, hogy ők is rádioműsorok, de az A rádioműsor megjelenést nem használhatják. És hogy mindjárt csökkentsem a dolg jelentőségét, ez egy olyan rádioműsor, amely 14 éven aluliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértében ajánlott. Fizikailag nem, de másféleképpen elérhetnek, hogyha felhívják a 0614890999-es számot, vagy a 0636771161 es számot, de ha csak gondolnak rám, nekem az is kell. egyik lemezével kívántam őknek boldog évet. Most pedig fölköződjük egy lemez a 2017-es év végéről. Ez egy válogatást tartalmaz a Linkin Bizkit helyett a Linkin Park. A Limp Bizkit majd jön a Voltra. A Linkin Parknak koncertfelvételeiből... Boldog sunt. You turn into someone else. You keep running 2018. január 15-e van, és hétfő a pontos idő. Kettő perc múlva lesz reggel, negyvennyolc. Tél van, és hideg csúsznak az utak. Márkáját tekintve azonos, de életkorát tekintve új autóm. Jelzi a havat mennek az kocsi mellett oldalt jobbról-balról. Ha valakihez én túl közel megyek, ha valaki hozzám jön túl közel, ha indexelés nélkül elhagyom a sávot. Pont egy olyan szórakozott palinak való, mint én. 061 4 9, 9 9, 9 Van írva, de ma nem lesz az nagyon van nagyobb eséllyőd ember. Akkor ez egy korábbi beírás. Akkor ez egy korábbi beírás, hogy a többi beírás is ellenőrizze mert lehetősége azzal is így járna. Oké, okay, de azért boldog Önnek is. Boldog. Say you do 2018. január 11. én van egy 7 fő, a pontos idő 3 perccel múlott reggel 4-1-8 ez a Kejfej Jancsi ez a Kéfe Jancsi és 06 ha van Out of here, the dreams are small. My dreams don't know fear. I got my heart full of I will change everything. No matter what I'm told, how impossible it's it we'll seems. We'll do it again. We're indestructible. Even when we're tired and we've been here before. Just you and I don't try. To Ez a CD az egyes lejátszónak De nem tudom megmondani hogy Mi a baj Nem tetszik neki Most tetszik Kétszer nem tetszett Egyszer tetszik Vagy lejátszaj azt? Még nem tudjuk 061 489 099 És 0630 Belekezdett már ez is több annál, mint amit az ember. Egy Gorillaz a fiatalabbaknak Jack, és egy Manfriedman az idősebbeknek. Mint tapasztalhatják, az első fél óra a zsönöki, aztán Siffer Andrással fogok beszélgetni, mint általában. He Ez a sorozat. A 2018-as országgyűlési választásokig tart, illetőleg utána még talán pár hétig, hozzátéve, hogy minden műsor kísérleti műsor és minden adás utolsó adás. Ezt egyébként legyenek szívesek szélesebben értelmezni. Ha valaki a társaságomra vágyik a tekintetben, hogy beszélgetni szeretne, annak telefonálnia kell 014890999 és hot and and here comes my with brother tom who is probably my best friend my best friend what you got on top, I'll take two of that, I'm chasing a story I heard When I was here last, at the back of the class You pretended you never got lost You're at the back of the class, in the back of the bus Sitting out at the dance, so we saying no thanks When they see you around, you look down at the ground But when they walk away, you wish they'd stay Vül az ember Fejében számtalan gondolattal De három hét után Maga se tudja eldönteni Melyik elkezdjen Így a hallgatóra bízza Hogy megszólítja Egyébként hallgat És megtartja azt ami. Hogy ő ez jó-e vagy rossz Ezt ne kérdezzék Így alakult még van 6 percsünk az akármire. Never, never mind 1 Someday you'll grow up and then you'll forget all of the pain you endured until you walk by a sad pair of eyes and up will come back all the hurt and you'll see their pain as they look away and you want to help but there's just no way because you won the war so it's not your turn but everything inside. 2018. január 15-e van, és hétfő, a pontos idő. Kettő perc múlva lesz reggel fél nyolc. Ez a kéfeje minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fialajános műsorok. Önök azért én hallgatóim, én pedig Fialajános volnék még egy ideig. 0614890999 és egy ideig nem fogom biztatni önöket arra, hogy telefonáljanak. Midén eljé majd az a fényteli nap, Midén népünk vagy hirtelen szint van. Vajon mely egyben megyünk urna elé, Borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben csak ezt kérdezem, Én fejem nem szűnik tróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag Szemre vételezem azt, hogy az mit. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, belenyúlhat a russz mebbe mancsak, És a germánság ma már tényben itt én Csak a telkedés házam akarja. No de mely egyben csak ezt kérdezem én, Amíg tombol az önazonosság, S közben távol a jövő szelei, Csak az alvadó vérszagot hozzá. Midőn szél támad, égbe fúr be az orva. Jon merre van szélnek forrása? Mm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fia adagom Hát én boldog új évet kívánok Viszont. Önnek és minden, minden rádió hallgatónak És hát nagyon nagyon, nagyon örülök, hogy a tévében is van műsora. Ödülök, hogy és jöjjön. hogy elvállalta a tévéműsorat. Revezés is a rápévébe, Te magyar szavazó, vajon mit hoz majd az a fénytelin nap, mi idő népünk majd szint valmit villám, borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észeg aztán, jöhet éjszakról, némi északi fény, de nyúlhat a rusz, megbe mancsak!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 Mi dünelljük majd az a féntelen nap, mi dünelljük a kirtelen szintvall, vagy egyben négy egyben megint turna elépuri tégbazárti bujajinkal. Egy cset amelst dolnak hallottad a végét, Síf Ferendrás van a vonalban. Azt kérdezem tőled, hogy számodra a 2018-as választások, amelyek most már február, május és április három hónapra sincsenek tőlünk, mennyire fontos vagy fontos dolog? Hát minden választás fontos dolog. Megmondom őszintén, kicsit engem most már hidegen, hogy lefelé leperegnek azok a riogatások innen, meg onnan, hogy soha még ilyen sorsdöntő választás nem volt, meg ha most nem ez vagy nem az lesz, akkor itt összeszakad égésköld. Pont ezt akartam át, tőled kérdezni, hogy édesanyád vagy édesapád annak idején azt mondta, hogy tudom is, én télvíz idején, mint ami most van, ha úszodában vagy, akkor rendesen is meg a haját fiam, mert meg fogsz fázni. Mi múlik a 2018-as választásokon a te életedben annak függvényében, hogy hogy alakul az eredmény beleértve hogy ha vizes fejjel mész ki, akkor sem biztos hogy megfázol, illetőleg az, hogy ki nyer önmagában ahogy ezt a beremény írja, ugye borítékba zárt téboinkkal szóval nem egyértelmű, hogy abból adódóan, mert valaki megkapja a mandátumot, hogy mit fog vele tenni, de mégis azt kérdezem tőled, hogy mennyire fontos az a te személyes életed alakulása szempontjából, mint hogyha jönne egy új közért, vagy elköltözne onnan, vagy megfáznál, vagy nem fáznál meg, de nem folytatom itt a példák sorát ezen a választáson. A személyes életem szempontjából szeretném remélni, hogy közvetlenül nem múlik rajta semmi. Egyébként meg ugye én elmondtam azt, hogy én a választásokig a választásokat különösebben lemezgetni nyilvánosan nem szeretném. Alapvetően persze általánoságban azt el lehet mondani, hogy Magyarországnak részben a geopolitikai súlya pozíciója érdekérvényesítő képessége múlik, múlik ö, ö, ö, a választások eredményén az, hogy végre ki lehet ki tud-e szállni Magyarország abból a paradigmából, amelyik egy teljesen torzgazdasági szerkezetet hozott létre, amelyiknek igazából egészetesen nincs igénye a magas értékű tudásra, a kutatás fejlesztésre, oktatásra. Tehát ilyeneket el lehet mondani őszintén komolyan, Ö, az más kérdés, hogy én magam például ezt elmondtam, hogy a 14-ben is mennyire érzelmi kérdés? micsoda? a maga választás hát mi, mind, mindenhol a világon mindenütt mindig érzelmi kérdés is legalább annyira, mint racionális számodra is hát nyilván per, hát, ez, az ember hazudna, hogyha azt mondaná hogy ő ki tudja zárni a gondolataiból az érzelmeket és csak idegfejel ikszel maga az, ami zajlik, és amiről hidegfejjel írsz, és akkor már ugye rátértünk arra a vágányra, amiről az elmúlt időben nem nagyon tértünk le, siffer folytatólagos határsértés, és hát mindez, ami még utána történt, az egyébként téged milyen mértékben tud kihozni a tekintetben a sodrodból, hogy mégiscsak egy olyan folyamatról beszélünk, amely hol közvetve, hol közvetlenül a te életedre is kihatással van. De annyiból mindenképpen kihozza ki az embert a sodrából, hogy ö, mindenféle racionális, racionális megfontolás nélkül olyan alapintézményeket is elkezd a hatalom feszegetni, ami, ami de akkor sem volt például, amikor egy stabil kétharmaddal rendelkezett bent a parlamentben, ö, és hát azért azt látni kéne, vagy látniuk kéne, nem tudom már, hogy hogy fogalmazzak, hogy bizonyos kiveteknek a megtartása az mindenkinek az érdekel, pártállástól függetlenül. Tudom a figyelmetbe ajánlani, van a Szarkinak egy új filmje, most már nem csak forgatókönyveket ír, hanem rendezett egyet, Elitjátszma, vagy Elitjátszma címmel megy a film, és utána hosszan gondolkodtam azon, hogy a hősnő az valójában egy pozitív vagy negatív szereplő-e nem tudom, hogy láttad-e vagy sem, de függetlenül, att, hogy láttad-e vagy sem, maga az a tény, hogy mi úgy beszélgetünk, hogy te már nem vagy parlamenti képviselő, az jelenti -e azt, hogy te valójában nem is vagy alkalmas a szakmádra, hiszen bizonyos mértékig az ember azt gondolja, azt véli, vagy azt veri a fejébe az élet, hogy maga a politikust az, az is jellemző, hogy hatalomra akar kerülni, és a hatalmat meg is akarja tartani, és e tekintetben te egyszer beszálltál, aztán kiszálltál a játszmából, ami persze nem jelenti azt, hogy ne szállhatnál újból be, és azt se jelenti, hogy ennek egyet kell értened azzal, amit én mondok, de te erre a dologra így hogyan tekintesz? Hát ez az hogy hogyha az ember. Ö... Akár önszántából lezár egy politikai pályát, politikusi pályát, akár a választók lezárják neki, akkor mindenképpen kell egy önvizsgálatot tartani. Ezt nekem is meg kellett, illetve meg kell tenni, meg ez egy, ez egy folyamat, tehát ez nem pár hét vagy pár hónap kérdése. Ha logikailag, racionálisan akarok felelni arra, amit kérdezel erre, azt tudom mondani, hogy amíg viszont benne voltam, addig. A győzni akarás a, az, hogy változást szeretnék elérni a környezetemben, és ehhez eszközöket szeretnék meg Ennek a szándéka megvolt, és amikor úgy éreztem, hogy ez nincs meg, akkor fogtam magam, és kiszálltam. Tehát ez erre egyrészt a a komoly és talán nem túl hosszú válaszom, a kevésbé komoly pedig az, hogy most túl azon, hogy persze ez, ez egy fontos attribútum, mert egy politikusnak nyilván a, a sikeresség, az, hogy akarja a hatalmat, ebbe természetesen teljesen igazad van. Talán még azért van néhány tulajdonság. Némi moliciával azt tudom mondani, hogyha körbenézek azon, hogy különböz, akármelyik különböző padsorban, frakcióban milyen képességű emberek ülnek, akkor... Akkor meg azt tudom mondani, hogy okkal érhet engem is kifogás, meg kell vizsgálatot tartanom, de nem feltétlenül gondolom magamat kevésbé alkalmasnak, mint akik ö, ma ott tücsörögnek többnyire. Mégis, hogyha az állami számbevőszék szerepére gondolsz, akkor azt gondolod, és az írásaiból az is fakad, hogy abból a szerepből nem fakad az, amit most tesz, és amikor megszólod az állami számbevőszéket, akkor valójában a politikát szólod meg, hiszen írásait zöme, és Azoknak a részlete is arról szólnak, hogy amit ma az állami számbevőszék csinálnak nem sok köze van a szakmájához. Hát a történet egyrészt kezdődik 89-ben, amikor az egész számbevőszék, illetve pártgazdálkodás ellenőrzési szabályozás meglehetősen el lett cseszve, illetve sok tekintetben lyukasan lett hagyva. É, és folytatódik 2010 van, amikor a Fidesz az első, illetve Orbán Viktor személyesen az első személyzeti húzásával a saját frakciójából ültetett be Abban persze. potenciálisan hát, benne volt az, ami most van? Persze, hogy benne volt, hát azért ne nézzük már egymást ügyének. És azt ő hát is tudta, ő... a Domokos is tudta, mindenki tudta. Hát ez ez te teljesen nyilvánvaló. Tehát Domokos László magas sem gondolhatta azt, hogy az ő szakmai pártok feletti szakmai pályafutása tudása, az predesztinálja pont a számbevő székélére. Ha történetesen beveszi a kormányába Domokos Lászlót, akkor nincs semmi. A miniszterelnök természetesen a saját pártjából választ minisztereket. Azt, hogy független intézményélére beültet egy olyan parlamenti képviselőt, akinek ráadásul különösebben kimagasló szakmai múltja sincsen, ott teljesen egyértelmű a szándék. Akkor, amikor az állami számbövőség előbb a jobbikkal, majd a többi ellenzéki pártal is megteszi azt, amit tesz, erről már volt szó, de 2018-ban még nem. Vajon a megfelelőség kényszeréből teszi, utasításra teszi, CDE nincs jelentősége? Hát nem tudok így választani, mert ugye itt látni kéne pontos tényeket. Hát vélhetően, mondom, onnantól kezdve, hogy Domokos Lászlót választotta ki a miniszterelnök a számára ami magában egyébként egy elég furcsa helyzet, hogy a miniszterelnöknek ilyen személyzeti kérdésben is ennyire meghatározó szerepe van, de hát a Fidesz és a Fidesz frakció alapszabálya már csak ilyen. De maga ez a dolog, ez arról szól, hogy a hatalmat mindenáról megtartani és mindenáról megtartani? Igen, szóval, hogy ez azért azt a gyanút, hogy valamiféle kommunikáció kettő között a jobbik gazdálkodásával, illetve hogy a fucsba ment plakát törvény után uh, hogyan lehetne mégis itt a Simicska-Jobbik relációt megkapirgálni egy kicsit a számvevőszéknek, hogy erről valamilyen uh, kommunikáció folyt Orbán Viktor és Domokos László között, ez, ez meglehetősen valószínű. Vagy fordítva fogalmazok, valószínűtlen, hogy erről az elmúlt fél évben köztük soha egyetlen utalásszerű szó se esett volna. Az, hogy kifejezetten arra utasította volna a miniszterelnök a szembevőszék elnökét, ami aztán megtörtént, ebben már korán sem vagyok ennyire biztos, mert az, ami végül is történt az elmúlt másfél hónapban, ha szavazatszámban nézzük, már pedig Orbán Viktor azért már csak hogy ha sikeres politikus azokultumához ügy szakasz nyúlni, azért elsősorban mindent a hatalom megszerzése, megtartása és az ehhez szükséges szavazatszám maximalizálása érdekéből néz elsősorban, ez nem volt feltétlen egy jó lépés. Tehát most itt nem csak arra gondolok, hogy már van olyan mérés, amelyik visszaigazolja, hogy az ázbotrány kifejezetten javította jobbik megelőző hónapokban nem túl fényes népszerűségi tendenciáján, hanem ráadásul, amit vonagával nem biztos, hogy meg tudott oldani egyenletet ebbe a rohamtempójú néppártos adásba, cukis adásba, amit tudom én, hogy hívják, tehát, hogy a számára fontos körzetekben a balébb szavazók irányában a jobbikkal szemben fönnálógáltak a tátszakítsa, ez az ászbotrány erre kiválóan alkalmas. Ez én azt gondolom, hogy pusztán szavazat maximalizálási szempontból nem feltétlenül érdekel a miniszterelnöknek. Jól lehet, az egész háború, ami köztérsű Micska között folyik, az egyre kevésbé tartalmaz, vagy tartalmazott valaha is racionális elemeket. Ezt a háborút egyébként te nyomon költöd? Hát egy ponton túl az ember nehezen követi nyomon. És valahol, ha, ha már itt érzelmeknek, személyes és stb., ha valami szégyenletes, akkor az, hogy egy ilyen minőségű csatát végül is egy ország szó nélkül néz, illetve illetve szenvedi. mert hát azért lássuk be, itt mégiscsak arról van szó, hogy Simicska Lajosnak az életben nem lett volna ilyen politika befolyásolási képessége, nem lettek volna Billboardjai, plakát helye, stb hogyha egyébként a 10-14 közötti ciklusban a Fidesz kormány erőnek erejével őt nem segíti. Téged meglepe téged az, hogy egy ország vagy egy országnak nagy része szó nélkül nézi, vagy legalábbis kevés Ez azért döbbenetes, de mind a két része, mert egyik oldalon ugye ma már Tabú arról beszélni szinte. nem mindkét oldalom, tabú arról beszélni, hogy Simicska Lajosnak a gazdasági helye, az kifejezetten annak köszönhető, hogy a kétharmados Fidesz hatalom minden szempontból visszaélte a hatalmával, és gazdagította, feltűkisítette. Tehát Simicska Lajos épp, nem a piacon szerezte a gazdagságát, ahogy Mészáros Lőrénz. Erről ellenzék oldalon sem mindig beszélni, Fidesz oldalon pedig a kollektív amnézia van, tehát azért az neménképpen vicces, amikor a Fideszes udvari sajtóban elkezdenek simicskázni, miközben ugye mi ellenzékben négy éven keresztül már sem tettük, mint próbáltuk fel, félreverni a harangokat, hogy a van, hogy gyakorlatilag a közgép, ahol elindulott egyszerűen el nem tud veszíteni. Maga az tehát, tehát erre a racionális magyarázat igénye, hogy ugyan, kedves kormányfőtessék már megmondani, hogy miért van az, hogy 2010 és 2014 között a közgép az olyan minőségi ajánlatokat tett, hogy egyszerűen nem lehetett nem neki nyernie, mi törromlott le hirtelen a közgép 2014 után. Ezt a kérdést kormányoldalon nem teszik föl. A másik oldalon ide értem azért elég erősen a Jobbikot, meg valahogy ugye az úgy homályba marad, és olyan szégyenlősen félreteszik azt a tényt, hogy ténylegesen van egy politikai befolyásolási és Simicskának ezzel él is. Igaz, hogy most a Fideszel szemben él, de ez a képesség... Ez ugyanannak a rendszernek a természetéből fakad, amivel szemben most Simicska Lajos vált válnak, vetve küzd az ellenzékárokkal. pártokkal. csak szögletes zárójelben, hogy mindaz a népi plecska, amely Simicska Lajos és Orbán Viktor jellegi viszonyára vonatkozik, hogy valójában összebeszéltek, vagy hogy valójában majd hogyan fogja feláldozni az a, a, a jobbikot, mert hogy egyébként a végén úgy se nyer, és akkor visszaadja az indexet és a hírtévét, és szabad elvonulást kap Orbán Viktortól, ezeket a népi is de mondákat, te hova sorolod? Ez ezek a ügyesség kategóriány, szóval szerintem ennyire nem bonyolultak soha, tehát egy csomó akkor dologban itai nincs... meg, meg egy pillanatra, ha most visszanézel és őszinte vagy úgyse tudom ellenőrzni akkor mindazt, De? ami egyébként a barátságnak a megszüntéből fakad, azt gondoltad-e? Vagy egyáltalán gondoltad-e az, hogy ennek a barátságnak a megszűnése, egyáltalán bármilyen következményt tud szülni ebben az országban? Hát ez tőle legkésőbb a génapnál lehetett Értem, jól beszélsz, de én pontosan azt kérdezem, tület, hogy a g -Nap előtt volt-e neked erről, bármilyen. is Voltak jelenek, de voltak, voltak jelenti. De ha jel -ek, jel -ek, akkor, ha hát, hát tőled, hát akkor hát valaki... reklámadós történet. De ha valaki ízen, megkérdezte volna tőled előtte, hogy ez hova vezet, vajon a mostani helyzetet milyen mértékben tudtad volna felavázolni? Nem, azt nem állítom, hogy fel tudtam volna vázolni, egyáltalán nem állítom te, mint ennek az osztálynak a tagja már, mint hogy ez egy iskolában zajlik, vagy lehet, hogy nem a te nem. osztályod az iskolában. az szok... iskolában is nincs ott, mert Mennyire szomorúan nézed azt, ami itt zajlik? Hát nem, ez mindenképpen szomorú, mert gyakorlatilag két politikára szövetkezett barát, barátsága a végleges és végletes megromlásának időcsönális fordulatait nézi és szenvedéle a politikai osztály úgy, hogy gyakorlatilag itt a két bandának semmi nem zága. Nagy részeket ugrottam ki, de lesz még módunk pótolni, hogyha netán mm. valamilyen elviselhetetlen hiányt okoztam, mert január 5-én arról írnak, hogy Juhász Péter üdvözli, hogy az adatvédelmi hatóság vizsgálatot indított az ÁSZ ellen, mert ugye maga a történet, amit valamikor december második felében 21-én vagy 22-én rögzítettél, az az állapot természetesen nem maradt úgy, és mint ismert az állami szávhelyőszék kifogásolta, hogy 2015 ben 5 fő által 62 ezer forint tagdíjként befizetett összeget az együtt adományjog címként könyvelt el Erre ezt a tényleg el nem támasztja alá tekintettel arra, hogy a számvávőszék az aktuális ellenőrzés során nem kér betekintés a tagjegyzébe. Megalapozottan nem is tehető olyan állítás, melyik utalás érkezett a pár tagjától és melyik nem. Péter Favi Attila, a Nemzeti adatvédelmi és Információ szabadság hatóság elnök a Magyar Nemzetnek most azt nyilatkozta, ez természetesen ötödikei, hogy egy beadványomán kivizsgálják az ügyet. Most független attól, hogy milyen eredményre jutnak vagy sem, ezek olyan mozzanatai az első történésnek, amelyek nem voltak átgondolva, vagy erre hogyan tekintsen az ember? Hát szerintem most itt a szó inkább talán képletes értelmében, bár a fenet tudja, futnak a pénzük után már, mint az zász. Tehát én nagyon azt látom, hogy a többi ellenzéki pártnak a büntetgetése és itt nyilván ez arányaiban a legsősabban az együttet érinti, érintette az igazából már egy ilyen elterelő hadművelet, mert láthatták, hogy politikai szempontból is túltolták a biciklit jobbik ügyben, tehát túlságosan a jobbikot emelte meg a Fidesz az ászon keresztül, vagy az ász segítségével, közömpötésével, tök mindegy, és itt a többi párt ellen hirtelen most össze kellett kaparni mindenféle. Érveket, hogy ezzel, mint egy fedésbe tartsák a Jobbik történetet, terítsék szét a dolgot. Nyilvánvaló, hogy az eredeti koncepcióban, ha volt bármiféle politikai sugallat, ott ö, amellett, hogy Szúrjunk ki Lajossal című sztorifolyta tudik tovább, nyilván az is benne volt, és maga a szándék az önmagában nem ismertlen azért sehol a politikában, hogy mutassuk be azt, hogy az ellenfél annyira alkalmatlan a kormányzásra, hogy még a saját gazdálkodását sem képes rendben tartani. Egy Tehát igazán rendes hidály... sifferi mondat van ezzel kapcsolatban, a te írásodban, tehát visszaugrottam pár hetet, Igen. mert ugye azt írod, és ez ilyen igazán felé. Azt most hagyjuk, hogy nem csak saját pártomról, de a másik három általában nem túlságosan kedvelt ellenzéki párthoz sem feltételezem a kis és kockázatos mutizást Én, ha írok, akkor rendszeresen előfordul velem is ilyen, aztán utólag átgondolom, hogy benne akarom-e hagyni, vagy sem, de te benne hagytad, hogy általában nem túlságosan kedvelt, már pedig ugye ez a történet szempontjából sokkal inkább ró mint a történetről. Hát annyiban a történetről szól, hogy ma azért bocsánat, tehát amikor ászelenőrzés, pártgazdálkodás és egyáltalán a választási versenyfeltételek megteremtéséről, megtartásáról van szó, akkor teljesen indiferens, hogy kinek mi a viszonya a különböző pártokhoz. Jól beszélsz, csak vajon az, az mégis miért jelenik meg benne? Hát ezért jelenik meg, mert pontosan azt szeretném jelezni, hogy teljesen lényegtelen, hogy adott esetben én nekem személyesen, politikailag stb. mi a véleményem egyik vagy másik pártról. Ö, így nem lehet viselkedni, így az állami szembevő politikai eszközként használni nem lehet pont. Tehát akár ezzel, ha, ha ezen lovagolsz, azt tudom neked mondani. Figyem, hogy választópolgár, Egyszerű, egyszerű, egyszerű, egyszerű, egyszer egyszer, egyszerű választópolgárként választó nyugodtan mondhatnám azt is, hogy milyen jó, hogy X vagy Y párttal kiszúrtak, hiszen én úgyis annyira nem kedvelem, hát legfeljebb nem fognak tudni elindulni a választáson, vagy még nagyobb okay. somasztikában tovább, egy én értek, de egy egy dologra szeretné felhívni a figyelmet. Ebben az évben először vezetek műsört és nagyon visszafogott vagyok önmagamhoz képest is. Ha az ember feltesz oh, egy kérdés, és arra azt mondja a másik, hogy ne lovagoljak valamin, akkor hát én ezt a lovag... próbáltam már választ éppen csak. Na de választom. a lovaglás az ugye arra szokott utalni, amikor valaki valamilyen kérdésről nem száll le. Tehát az én belső hangom az mindig arra szokott, azt szoktam mondani, hogy ha valaki ilyen hevesen reagál, mint te, annak valamiféle alapja lehetett, amit én kérdeztem, hiszen a lovagláshoz legalább kétszer vagy háromszor vissza kellett volna térnem ahhoz, amihez nem tértem vissza kétszer vagy háromszor de menjünk Tehát, tovább. Mondom, egy kérdést próbáltam rá válaszolni, van, csak azt mondtad, hogy teljesen lehet, nem béletlenül hagytam bent, szándékosan hagytam bent, abban jelezni akartam, hogy teljesen okay, indítsanak ilyen vannak benne, vannak benne jóslatok is, Uh, ami ugye azt mondja, azzal viszont csillapíthatnák a helyzet súlyosságát, ha az országgyűlési választásokat megelőző időszakra, moratóriumot hirdetnek a pártokat érintő számvevőszéki szankciók érvényesítésére, és megnyitnák a jogorvoslati utat az alkotmánybíróság irányába a számvevőszéki megállapításokkal szemben. Először az utóbbira kérdeznék rá, te uh, azzal a fantasztikus jogi tudásoddal, amivel rendelkezel, azzal meg tudnád egyébként egy törvény nélkül is fogalmazni azt, hogy hogyan lehetne megnyitni azt az utat, amire egyébként momentán nincs lehetőség? De egy törvénymódosítással. Tehát ahhoz mégiscsak jogszabály kell. Hát ezért mondtam azt, hogy szerintem össze kéne a Fidesznek, kéne proaktívan ö, lépnie, kezdeményeznie a rendkívüli ülőszakot, módosítani a nem is a párt törvényt, hanem a, igazából az áztörvényt, és a párt törvényben pedig... Ö, ö, ö, Iki, hát mert ugye nem ez, ez, ez történt, hanem, hanem az történt, mondom. hogy haladékot kérhetnek a szabálytalan gazdálkodó pártok, ugye ez egy január tizedikei hír, és én ezt természetesen a kormánypont ról olvasom, hiszen Igen, az, tuda, az, az, ami... Nem azt hát, hogy az nem onnan idézi, amely a megfelelő hírforrás. Ez a megoldás, ez, ahogy a nagypapám mondta annak idején, anyai nagypapám, ez hogyan smakkol neked? Hát sehogyan, ez egy számalmas kis menekülés ebből a helyzetben. De ez ugyanaz a vonal, mint ahogy kezdődött. Tehát valaki, aki fogja az isterángot, nem nagyon értek ehhez, tehát óvatal kell fogalmaznom, most meghúzott egy másik szárat. Hát, mint itt most már kormányról beszélünk, ugye, ott biztos, hogy van egy legfelsőbb politikai döntés. Ö, annyira nem lett meg a dolog, mert az elmúlt hét év is arról szólt, hogy ö, az azért a miniszterelnöknek egy erés korlátja, hogy nem, hogy mondjam, a nagy nem feltétlenül képes, Tehát a belátni azt, hogy valahol rosszat húzott, és akkor Látványosan gesztus gyakorolni és visszámlépni, ez, ez nem erőssége. Ne? Van egy szakpolitikai, lehet... amihez én nem tudok hozzászólni, mert nincs elég jogi ismeretem, de abban segítsél, mert ugye a Szigetvári azt mondja, hogy így van a latman meg az ellenkezőjét. Ugye azt írja a Szigetvári 9-én egy nappal az esemény előtt, hogy a jobbik állami működési támogatásával 2018. harmadik negyedévének elején, júliusban fogják megkezdeni a 330 millió forint letiltását. Reálisan számolva a jobbik választás eredménye utáni egy negyedévi támogatás kevesebb lesz az össze Kisztár közleménye tartalmazza, hogy a pártok akár részletfizetést is kérhetnek, így több negyed évre húzhatják szét a pártot érő büntetést. Majd később azonban van egy gyorsabban ható méreg is, In, eh, Inkasszóval súlyosbítva a pártoknak is eh, be kell fizetniük a büntetés, ami jobbik esetében 330 millió és ez nekik tegnaphoz képest 15 napon belül kell majd később. A jobbik esetében egy 330 millió forintos kifizetetlen inkasszó azt jelenti, hogy a reális várakozás szerint március elején megérkező listás kampánytámogatást is érinteni fogja a büntetés. Az, ink az inkasszó nem kampányköltség. Ennek pedig az lesz a következmény, hogy a kampányfinanszírozás állami számbevőszék jelentése idején 2018 második felében a számbevőszék újra pénzvíteni szabálytalanságot fog megállapítani, amire azt mondta a Latman, hogy ez egyébként ebben a formában jól hangzik, de nem igaz. Hát én hagylok egyetérteni Szigetvári Viktorral, én nem tudom, hogy mi a pontos ellenév. Hogy az inkaszó az egy más kategóriába tartozik. Miért tartozna a más kategóriába? Erre már nem volt ideje, hogy kifejezsejnek következtében. Hát, én csak azt ö, láttam. Nincs. Tehát a Szigetvári szerintem ott van jó nyomon, hogy tehát olyan szinten hiányos a szabályozás, és ezt mondom, ez csak részben a a bűne, mert már a 89-es eredeti szabályozás is hiányos volt, hogy egyrészt egyáltalán nincs világosan, feketén-fehéren kizárva, hogy amit a Lisztállítás után kap a listás után kap támogatást. Egy szervezet arra, nem tehet ir rá, ilyenkor az állam a kezét. Kettő, hogy az én lehetősége bőven benne van a törvény szövegében. Ugye arról beszéltünk, hogy navras és Tibor nem látott kivetni valót abban, hogy nem lehet fellebezni az ÁS döntés ellen. Azt nem nagyon értette, hogy az ász miért kommunikál olyan aktívan, ahogy kommunikál, mert az nem lenne a dolga, hogy egyébként az alkotmánybíróság sem szokta tenni. Amit elsősorban azért mondok itt most, Tibor Ben, mert miközben egyébként ez a kérés elhangzott, kérhetnek, holadékot kérhetnek. E, ami azt egyébként nem tudom, hogy ez egy jogszabály, a, a, tehát ez valami jogszabályi formában van ilyenkor, vagy ilyenkor a, a, a NAV-nak hogyan? Tehát a NAV hogyan tekint Varga Mihály kérésére? Ez egy lófej, vagy ez micsoda? Ez nem, hát azért Varga mégis csak az adóhatóságot irányítja. Magyar ez egy utasítás? Felügyelő. Hát ez egy utasítás. Oké. Okay. Akkor az utasítás után még megadni kommunikét adott ki az ász köztük idézném, az aznap, tehát vagy nem aznap, de aznap, az, az 10.59-kor adták ki, ez a kormány 14 óra 14.09 perckor pedig az olvasható, hogy az állami számbevőszék reagálása a Róna Péter nyilatkozataire, valamint az aszt alkotmányos helyzetét támadó egyéb nyilatkozatokra az állami számbevőszék nyomatékosan felhívja az érintette figyelmét, hogy a feladatait alkotmányos kötelezettségének megfelel az adófizető állampolgárok érdekében a jogállam keretei között végzi. Az ÁSZ mindenben betartja az alapjövői rendelkezését és működését, illetve ellenőrzési tevékenységét meghatározó törvényi előírásokat. Az ÁSZ felszólítja Róna Pétert, valamint a témában megszólal a nyilatkozókat, hogy tartsák tiszteletben Magyarország alkotmányos kereteik nyilvánvaló a jogi valótlanságokkal a nevezésség félre a közvéleményt, és itt ugye felrólják Róna Péternek azt is egyébként mellesleg, vagy nem mellesleg, hogy őnek milyen olyan szakmai ismerete és beosztásai voltak, amely mellett egyébként ez még tűthetetlen magatartás, mintha egyébként egyszerűen csak utca lenne. Jó, hát szóval itt van az, amikor be bekerül egy hibás körbe egy szervezet, és csak súlyosbítja, tehát belegabajodik, és súlyosbítja a saját helyzetét. Most a konkrét ügytől függetlenül is. erre volt azért már példa az elmúlt 21 évben, amikor egy független intézmény, vagy egy relatív független szervezet egyszer elkezd politikai lépéseket tenni, akkor nagyon könnyen utána azon, hogy nincs megállás. Tehát tényleg, tehát, amit ugye Navracsics Tibor is ugye, ezek szerint ide érintett, mert önmagában a, az, hogy egy kommunikációs csatában részt vesz, én értem, mert húztak egy rosszat, ami politikailag sem feltétlenül előnyös mondjuk a Fidesznek, és utána különböző kommunikékkel, meg ilyen fegyelmező nyilatkozatokkal próbálnak helytállni. Szerintem csak súlyosbítják a helyzetet minden esetben. Ide tartozik ez a radikos féle vita is, hogy most kírja alá főtitkár, elnök, elnök helyettes, tehát ennek a jelentőségét is relativizáljuk. Hát, nézd, erre azt tudom mondani, ezt akarom teljesen relativizálni, mert nyilván bármilyen hatóságról, közügyi szervezetről beszélünk, hogyha az alaki érvénytelenséget állítja valaki ránna, és szaktekinté állítja, akkor nyilván nem árt az, hogyha ebben bet mondanak de ez nagyjából egy összetett mondat. Az, hogy leállnak közéleti szereplőkkel, jogtudósokkal, különböző véleményformálókkal kommunikében vitatkozni, ez tényleg mindennek a teteje, vagy inkább az alja. És ez ugye a múlt héten rendszeresen folyt, különböző formákban, hol a szóvivő részéről, hol különböző... De az a szomorú, hogy az alapproblémát ezek szerint az ász vagy az ász nem érti. Ha érteni az alapproblémát, akkor, akkor először is magát a kommunikációt visszafognál. Hát, Állj meg egy meg pillanatra, így, bár nagyon, nagyon kevés az időnk, remény. amit utálok, amikor az ember, mert hát végülis az mindenkinek számára úgy áll rendelkezésre, hogy végülis szeretné Szóval, ne. hogy szerinted van itt visszaút? Hát én erre tettem javaslatot. A visszaút, az egy, a szembevőszék részéről a visszaút, az, hogyha meg bocsánat, de befogja a száját, tehát abba hagyja. Jó, az értem, a de az ami a, a többi... A másik pedig a kormány oldal, hogy tesznek egy nagyvonalú gesztust, összerántják a parlamentet és a minimális kormányokat. Jól beszélt, tehát az, az állami számbevűszték önmagának már nem tudja kirúgni a lábát, Lehet, lemondhatod nehezen tudom, hát attól is még a jelentés az ott van, tehát... Így van. Nehezen látom, hogy, hogy ebből ők hogy tudnak kimászni. Kétségtelen, hogy ott, ahol pártoknak van még észrevételezési jogok, ott mondjuk lehet, hogy érdemes mélyebben megfontolniuk az észrevételeket, mint ahogyan egyébként azt szokták tenni. Parlamenti választások De... után ez mennyire szégető kérdés, én azt feltételezem, hogy nagyon. Hát szerintem ez elég régóta égető kérdés, tehát én amikor kezdtem a parlamenti pályafutásomat is elmondtam, és sem a helyzet alapvetően nem változott meg, hogy maga a pártfinanszírozás rendezetlen. Tehát amit a párt törvényben látunk, olvassunk, az meglehetősen sovány ahhoz, hogy az önmagába szabályozza a pártok működését, gazdálkodását. Amit a Fidesz megtett az előző ciklusban, az kizerlag az országgyűlési kampányfinanszírozás, ami egyébként egy korrekt törvény, na de ez egy lett. Tehát tessék megnézni, hogy ez a bizonyos párttörvény, amiről most beszélünk, ami a pártok működéséről és gazdálkodásáról szól, annak a hármas számú melléklete például arról szól, hogy tulajdonban ad ingatlanokat a 90ben a parlamentben jutott pártoknak, így tehát az azóta kimúlt kis pártnak SDSZ-nek, MDF-nek. Igaz, hogy a választók akaratából azóta a parlamentbe került két másik párt, Jobbik meg az LMP, a történethez azóta se nyúltak hozzá, tehát az, hogy egyébként a pártok a működésüket hogyan finanszírozzák, hogy egy önkormányzati kampányt, egy Európa Parlamenti Választási Kampányt hogyan finanszíroznak, ez egy abszurd fekete lyuk. Továbbra is Magyarországon, miközben az ász a közügyi pozíciója meglehetősen szerencsétlen. Róna Péter arra próbált utalni, hogy már 89-ben ott azért egy bakit elkövetett a jogalkotó, az alkotmányozó, hogy miközben az ász az országgyűlés szerve mégiscsak ilyen kvázi kormányzati végrehajtói funkciót adott neki. De ehhez képest eljárási garanciák nincsenek jogorvoslati jog nincsen, ami példátlan az egész magyar jogrendben. Azt kérdezem tőled, ami hozzám közelebb álló, tőled valószínűleg egy kicsit távolabb álló kérdés, hogy jelenleg, ahol most tartunk, 2018, január 15-én, 8 óra után két perckor, te, ha visszaemlékszel arra a mondásra, amit gyerekkorodban te is használtál, hogy mit érdevel az a bűnös akinek záloga a kezedben van, persze ez az kell, hogy bűnösnek tartsad, és ott van a záloga a kezedben, hát az mondjuk a beszélgetés lenne, vagy a beszélgetésnek egy része, hiszen te még nagyon sok mindenről írtál és beszéltél az elmúlt időben, akkor arra mi lenne a válasz? Arra az lenne a válasz, hogy a 2018-as választások eredménye, de nem magamat kérdezem. Azt kérdezem tőled, Siffer, mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezedben van? Hát kimondtad, tehát nyilván a döntés, a most már aztán végképp a választópolgárok kezébe van, ilyen szintű álmokfutás után a Magyarországnak jót tenne az, hogyha nem egyszerűen kormányváltás lenne, hanem lenne egy Jó, csak ugye téged ki lehet hozni a szorodból más módon, láss, lovaglás egy kérdésen, de azt kérdezem tőled, de. hogy az, ami a te izlésednek megfelelő, és azért az elmúlt időben azért én többé-kevésbé megismertelek téged, de én azt feltételezem, hogy ami itt ezzel kapcsolatban történik, az ismét csak a szüleim kifejezését használva, azért nem kismértékben kihoz téged a sodrodból. Függet attól, hogy egyébként normális mondatokat mondasz ehhez képest. Hát, kihoz, persze, hogy kihoz, de hát lássuk be, hogy a... Tehát, ha a focimes lenne, a... akkor azt mondanád, hogy szemüveget a bírónak. Ennél cifrában szokott az ember mondani, de mondom, a végső döntés az mindig a választók kezébe van. Jó lenne egy olyan választói döntés, ami lehetőséget ad a jogállam helyreállítására. Amikor valaki a hatalomhoz való ragaszkodásában, és az teljesen mindegy egyébként, hogy jó, most itt valójában a konkrét példánál akkor nem leszek talányos, a számodra valamilyen plusztartalommal bír, vagy, vagy csak szomorú vagy, vagy vidám, vagy egyik se. Tehát amikor ezt a fajta, tehát amikor amikor ezt tapasztalod, ami itt ebben a konkrét történetben. Hát én azért az utóbbi másfél évben hogy, igyekszem, hogy mondjam érzelmileg is távolságot tartani a történtektől, vagy a különböző történetektől, ez már csak én önvédelmi reflex is. És könnyű? Én nem mondom, hogy könnyű, de igyekszem. Azt, amit egyébként egy felnőtt ember meg tud tenni, megcsinál valamit, amiről tudja, hogy az nincs jól, de tudja, hogy az érdekében áll. Ezt a fajta megosztást te akkor, amikor aktív politikus voltál, mennyire ismerted és mennyire tudtad könnyen gyakorolni? Még egyszer? Más csinálsz, mint amit az igazságérzetet diktál? Nem gondolom, hogy más csináltam volna, mint amit az igazságérzetem diktál, sőt... De feltételezed de az, hogy valakinek az igazságérzettel független, hogy az egyébként maguk az események mit mutatnak, mert az események azért nem feltétlenül azt mutatják, hogy az illető belső értékítélete megváltozott, de szerinted maga az igazságérzet is megváltozott annak a pártnak a részéről, amelyik egyébként ezeket az eseményeket hagyja folytatódni? Vagy ez a lényeg? Szerintem maradjunk abban, hogy azt gondolom, hogy az igazságérzetük foly folyamatosan, és ez nem pusztán az elmúlt hét évről szól, folyamatosan torzult. Jövő héten folytatjuk. Boldog új évet! Köszöntöm, boldog új évet! andrás hallottak. Ha valaki most rámegy az index címlapjára, akkor ott a vezető cikk, Totális Kézi vezérlés segíti a Fideszt Dezső András írása 7 óra 7.39 perckor jelent meg, tehát nagyjából 9 perccel azt követően, hogy Siferandrással Andrással beszélgetni kezdtem. Ha kell, kopaszok bukkannak fel egy népszavazás megakadályozásánál, rendőrök, civileknél máskor az ász keményít be az ellenzék ellen, de a kormánypárt ellenőrzését véletlenül sem tartja ide időszerűnek. A hatóságok úgy tűnik kettős mércét alkalmaznak, az elmúlt években több eset is nagyon arra utalt, hogy a Fidesz saját politikai céljaira használja fel az állami szervezeteket, immár illáron kendőzetlenül. Önök a civil rádiót hallják! Vága szoltán Jó szeretném ennek az ász történetnek a, a perspektívát egy kicsit kibővíteni, és visszamenni 2010 szeptemberére, sőt 2009 végére, amikor még Kovács Árpád vezette az ÁSZT. és ugye elven gyakorlatban baloldali kormányzás volt a bajnői gondon, potozsabban szak, szakmai kormányzás vájlott. Akkor az ÁSZ ellenőrizte a a, a, a nemzeti vagyonkezelői értét, és többek között olyan megalapításokat tett, mint például a sok amivel ön is foglalkozott, a bából, ami szintén a tártaidnikósnak az ügye, ami később bűncselekmény nyájában, sőt a bíróság kimondta azt, hogy gazdasági előnyt történt, és gazdasággal is hogy magyar állambészére az a illetve egyéb más ilyen megegyezéseket, vagy hat kitételt tett, amely mindegyik bűncselekmény nyájában megszűnt, és érdekes módon ez 2010. szeptemberében nagyon jól jött az elszámoltatáshoz, a Kovács Árpád állami számhözszéknek a megalapításai. Aki tudja, a Domokos úr váltott, és a Kovács Árpád úr nagyon szép állami megbízást kapott, jelöltetői megbízást, és boldogani az is. Tehát ez nem most kezdődött. Van igazság az elváltatásban. aki kifogásolta és nem értette, hogy én a kingával miért magázódtam. Nos, azért mert megkérdeztem, hogy tegeződjünk-e, mi nem ismertük egymást, és azt mondta, hogy ő nagyon szeret magázódni, így magázódtunk. Mi se ismerjük egymást. Azt kérdezem Filip Györgytől, hogy magázódni fogunk-e, vagy tegeződni. De hiszen telefonban korábban nem szerint tegeződtünk, de most a rádióban beszélgetünk, tehát el lehet dönteni, és ez a döntés nem engem illet. Ja, jó reggelt, nem csak, nem, nem hallottam, hogy mit mond, bocsánat. Hát, Azt, hogy meggeződünk-e, vagy magázódunk, de most akkor mindjárt magázódva lett ez megfogalmazva, akkor magázódjunk. Jó, ja. oké. Okay. De ennek nincs nagy jelentősége. Um, egy önvallomással tartozom, ami az én esetemben néha formális, néha nem. Én külföldön voltam akkor, amikor olvastam az írását. Én magam nem tartozom az Zoltán rajongói közé, nem tartozom az ellenzői közé sem. Van olyan ismerős, aki hozzám nagyon közel áll és André Rieu-t szereti. Én valószínűleg kifutnék a világból, ha André Riő koncerten kéne lennem, hiszen tudom, hogy André Riő hogyan hegedül és mit csinál, tehát nem arról van szó, hogy elutasítom és fogalmam sincs, miről van szó, nem az én világom de ahogy megöregettem, egyre inkább megértő vagyok, és hát ha, ha csak nem kényszerítenek arra, hogy André Riő koncertre menjek, akkor egyébként tudomásul veszem azt, hogy valaki André Riőt szereti, sőt ezért a világ másik végére is elmegy, sőt hogyha ő szereti, akkor én ezt azzal ö, próbálom, tehát azzal próbálok kedveskedni neki, hogy André Riő CD-ket és DVD-ket szerzek nagy mennyiségben, amit ha meglátnak nálam, akkor furcsán néznek rám, és ha nem vagyok éppen jó állapotban, akkor magyarázkodni kezdek, mert egyébként hát végülis a kukaim van, nálam sokkal rosszabb, vagy jobban elítélhető, Elmondom, hogy másnak vettem, de már jelentős mennyiségű André Riőt vettem, annak idején a Richard Ledermannnal is nagyjából így voltam, és Mága Zoltánnak sem vagyok a híve, de ha valaki szereti, akkor... E, azt önmagában azért, mert Mágazoltán szereti, nem ítélem el. Mágazoltán volt egy felszínes ismerettségem, ami e, különösebben sok mindenre nem jogosított volna. Föl, de tegeződtünk, tudjuk egymásról, hogy a másik kicsoda. Amikor én külföldön voltam és elolvastam ezt az írást, akkor elsősorban azért ragadott meg, mert benne láttam azt a Snaz ami ugye messze túlmutat a Mága Zoltán személyen. itt egy koncert van leírva, amely az arénában volt, ez a szülveszteri koncert, vagy újévi koncert, és ennek számos eleme megragadott engem, elsősorban azért, mert mindaz, ami ebben le van írva, én az ellen küzdök, magam is nagyon kiszerű és nagyszerű is tudok lenni annak idején, amikor elváltam a feleségemtől, és megkérdeztem, miért váltunk el, akkor azt mondtam, hogy mindenkiben van egy nagyszerű és kiszerű. én de mindig az utóbbit hívott belőlem elő, és gyűrölöm a kiszerűségemet, gyűlölöm az ország kiszerűséget, és gyűlölöm mindazt, hát gyűlölöm természetesen ez egy rossz szó, nem szeretem feldolgoznám, kicserélném nagyszerűre, és ebben a cikkben uh, én nagyszámban találtam olyat, amit egyébként, ha magamra vonatkoztatnék, akkor megválnék tőle, és azt kérdeznék Filip Györgytől, hogy mit tegyek annak érdekében, hogy ne ilyen legyek. Az önvallomás része az most következik, mert az én barátnőm szerint velem viszonylag kevés dolog történik véletlenül. Én tegnap voltam a cirkuszfesztiválon, ahol akár hiszi, akár nem engem fekete Péter Mága Zoltán mellé ültetett. Tehát ott ültünk egymás mellett, miközben én tudtam, hogy mi 8 óra után beszélgetni fogunk, és egyre kínosabban éreztem magam, mert azt éreztem, hogy mégiscsak ennek az embernek, aki ott ül mellettem, tehát hogyha élennék Mágazoltának, az volt bennem, hogy is másnap hallgatnám a fialát a keyfejöncsében, és kiderül, hogy a Filip Györgyel beszélget, akiről természetesen tudja, hogy kicsoda, eee, akkor mégiscsak azt, azt feltételezném, ha én Mága Zoltán, hogy csak mondhatta volna azt, miközben ott ültünk egymás mellett. Hosszú órákon keresztül, sőt, beszélgettünk is egymással, hogy hát azért, fiala, mondhatod volna, hogy te másnap 8 óra után rólam fogsz beszélgetni. És utána kellően empatikus vagyok, úgy döntöttem, hogy hát én ezt szóba hozom, és mondtam a mágának, hogy hát ha már itt ülök, én szeretném neki megmondani, hogy 8 óra után eh, fogok beszélgetni Filip Györgyel, hogy hát nem -e lehetne bevonni őt ebbe a beszélgetésbe. Azóta megvan már a telefonszám, és természetesen én, mint öreg ember, teljesen tisztában vagyok azzal, hogy mit mondhatok el, és mit nem. A dolog lényege az, hogy itt ma ő nem fog megjelenni, de számos olyan dolgot mondott az önök kettejük kapcsolatáról, amely meghaladja azt, mint amit ön egyébként megírt. Én ennek az igazságtartalmát természetesen nem fogom tudni itt megvizsgálni. Én ma először dolgozom még az ügyészi énemet egy kicsit visszanyomom. De azt kérdezem öntől, hogy ha én egyébként rendelkeznék négy vagy öt kritikával, mint hogy tudtommal és mágazoltában megerősített négy vagy öt hasonló kritika nem jelent meg, mármint úgy, hogy terjedelmesebb kritika erről az írásról, akkor azok az ön megítélése szerint az ön zenei műveltségét illetően, amivel én nem rendelkezem és ami alapvetően ehhez a témához közelített, bár sokkal több mindenről írt, akkor azok nagyjából hasonló hangvételűek lennének? Mármint hogyha én négy-öt kritikát írtam volna a különböző. Ellenkezőleg, ugye az ember megnézi egy filmet, és akkor van róla egy véleménye, és én azok közé tartozom, aki örül annak, amikor elolvas egy kritikát, és kiderül, hogy az hasonlóan látja, és ha meg nem olyan, akkor elgondolkodom azon, hogy vajon miért látja másféleképpen. Ugye ja, értem, a... tehát hogy a többi mágálható szállítás Igen, Ha lett volna ilyen. Világos. Hát a többi magáról szóló kritikát nem zenészek írták. Én csak ezt tudom mondani, hogy én zenészként mentem el erre a koncertre, és a, a, azzal a füllel, ami, amit nem tudok kikapcsolni, azzal hallgattam, és néztem végig. És hát ezért született ez a kritika, szóval ez csak egy koncertleírás igazából, nem egy kritika. Jól beszél, mert ugye ebben számtalan olyan elem van, amely részint túlmutat, részint innen mutat azon, hát ezért is fogott meg engem ami a, a magán az eseményen e, történt, de ugye egy egyfolytában ott dolgozik bennem az az én, aki tegnap legalább negyed órát beszélgettem erről az Zoltánnal, beleértve az önök közötti kommunikációról, ami állítólag volt. E, igen, igen, ő engem dívott, és akkor beszél és ugye ettől nehéz eltekinteni, mert ha hiszi, ha nem bennem van egy érzet és abban a pillanatban, hogy amikor valakit meg, tehát amikor én ezt elolvastam, akkor azt mondtam, hogy Hú, ez nagyon snaz lehetett, amit le van írva, ez azért borzasztó, mert ezeket mind változtatni kell. Amikor megbeszélgettem a mágával, akkor abban megjelent egy olyan elem, amely arról szólt, hogy ez nem biztos, hogy minden vonatkozásban itt van, de én nem tudom őt képviselni, ő nincsen itt. Tehát azt kérdezem öntől, hogy végül is. Az egész, ahogy hatott őrre, az mi volt? Mi az, ami mára megmaradt immáron több mint két héttel az esemény után? Hát, igazából, Miért akart amiért... elmenni? Igen, azért akartam elmenni, hát kíváncsiságból mindenképpen. Tehát, hogy én alapvetően zenész vagyok, és sokfajta koncertre járok, sokfajta és eseményen veszek részt. És még sosem voltam Mága koncerten, és hogy most azt mondtam, hogy elmegyek egy Mága koncertre. Aztán később jött az, hogy én írni is fogok erről a Mága koncertről. És mivel hogy ott tényleg ebben a sorrendben, ahogy én leírtam a cikkben, ott ebben a sorrendben engem letaglóztak az események, és főleg azok az események, amik az őt körülvevő, vagyis a Mágát körülvevő színpadon elhelyezkedő zenészpársaim csináltak. Engem nekem az volt főleg lesújtó. Szóval, ugye ezt idézném, a... ugye így fejeződik be az írása, kedves zenészbarátaim, amik ti a részvételetekkel éltetitek, addig a kétséges helyzetben tegődő magyar közizlés rombolóban van s nektek, akik a zenészpályát hivatás szerint műzítek, ezt nem szabadna hagyni, mert a közizlés javítása rado nem a romba döntése. professzionális együtteseket nyilvánvaló okokból nem tud felkérni, de láttal a titeket hivatásos zenészeket az ő színpadán amatőri, a tehetségtelenségét kiszállít kiszolgáló bábá okokból persze én is eladnám a lelkem, tudjátok, de ő azok közé kell, hogy tartozzon, akinek semmi pénzér, soha legyen tartásatok, maradjatok zenészek, aztán mindenki a magasba dobálhatja a talárját, és elfogyaszthat egy-két üveggel a jól megérdemelt mága borból. Az a zene, ami ott szólt, az sértette az önfülőt? Túlmenően azon, hogy azért nagyjából, ahogy én André Riőhöz, tehát azért nagyjából sejthette, hogy mi vár. Mi fogja várni Mennyivel mutatott ez azon túl, vagy azon innen? Szóval, igazság szerint ez egy nagyon látványos és nagyon igényesen megcsinált showműsor, amit ő ott véghez vitt, és erre igazán büszke is lehet. És az egészben az a fájdalmas, ahogy ő ebben a showműsorban túl van olva vagy ő a, a saját tehetségét egy olyan, olyan reklám szinten fölül helyezi ezekben a showműsorokban, ami, ami számomra elfogadhatatlan ahhoz képest, amit hallok. Tehát, hogy ha valaki értő értőfüllel hallgatja ezeket a dolgokat, akkor azért rájön, hogy mennyi az igazság tartalma. És hát hangosításilag, meg zeneileg mindenhogyan átláttam azt ittán, szóval, hogy, hogy nincs kérdés olyan dolgokban, hogy mi volt a playback, meg kivezényelt, mit Itt állj meg egy az, az, az egyértelmű, hogy playback volt? De hát ez egy ekkora sónál természetes, szóval. De ez egyértelmű. Persze, hát ez szóval egy, egy ekkora mérvű, mit tudom én, 90 méterre ül egymástól a timpanista és az első hegedűs, akkor természetes, hogy bizonyos dolgok egy ilyen hatalmas koncerten playback mennek. Ezzel nincsen semmi probléma abban az esetben, hogyha ezt természetesen kezeljük és tényként kezeljük. De ő ezt letagadja, az letagadja, ő, és azt gondolja, hogy. Vagy azt, azt mondta, Egy másodperc szülővel. Ezt így. hogyan lehet letagadni? Hát nem tudom, szor, támadásnak vette ezt a dolgot, hogy én azt mondtam. Győ, hogy ez hogy, az hogy önök ő, telefonbeszélgetésében hangzott el, hiszen ez egyébként a koncerten, gondolom, nem volt téma. Ez nem persze, a koncerten én nem is találkoztam vele élőben, hogy ne. Csak a színpadon láttam működni. Önt ez a plébát mennyire zavarta? Nem, nem a playback zavart, most mondom, tehát én, engem az zavart, hogy közben ott ülnek muzsikusok, akik azt gondolják, hogy ők élőben játszanak, akik meg vannak alázva ezzel zeneileg, hogy ők azt gondolják, hogy ők egy hatalmas koncertben zenészként vesznek részt, hol csak díszként vesznek részt. Bele tudja képzelni magát ezeknek a zenésnek a helyzetéből? Ó, hogy ne, természetesen. Én is nagyon sok ilyen hackniban vettem ész, azért mondom ezt a szót, hogy hackni, mert ez ennél magasabbra nem, nem emelkedett ez a dolog, és számukra is ilyen. Ennek a és zenekarnak, minden... ami ott közre működött, annak volt-e neve, és az milyen összeállítású volt, tehát az egy klasszikus nagy zenekar volt-e, vagy valami egész más? Ez egy klasszikus nagy zenekar bizonyos apró elemekkel kiegészítve, tehát ami egy ilyen showhoz szükséges, egy ilyen mondjuk egy ilyen film, filmzenekarnak mondanám. Plusz húvosok, plusz ütősök, bass, gitár, gitár, voltak még a színpadon. Hányan lehettek? Hát nem tudom, 70-en, 80-an, ilyesmi. Ö, ön mennyire ült közel hozzájuk? Ezt azért kérdezem, nem tudom hogy, hogy mennyire ismerte fel őket. Ö, mármint az ennek a tagságát? Aha. Hát ö, olyan 70%-ban mindenkit ismertem, aki a színpadon volt. Természetesen nem vagyok kíváncsi nevekre, e, hanem azt kérdezem Öntől, hogy ők egyébként különböző az Ön számára egyébként nevesebb együttesekből zenekart alkottak? Így van. Tehát itt az a helyzet, hogy a, hát most nem, nem mondok itt se neveket, tehát tényleg nagy magyar hivatásos együttesek különböző tagjai, amikor összeverődnek egy úgynevezett hapni együttessé, akkor nyilván itt vannak színvonalkülönbségek, összehangolatlanságok. Tehát az egésznek van egy olyan alkalmi jellege, ami miatt nem tud túlemelkedni egy, egy, egy adott színvonalon. Amit az önfüle elhal. Igen, igen, szóval és hogy a, amit a, nagy a... valószínűséggel egyébként, mondjuk én, aki nem vagyok botfülű, de olyan fülem sincs, mint amilyen önnek van, és egyébként mága rajongó vagyok, az nem hal meg, illetőleg e, azt kérdezem öntől, hogyha ön egyébként hallott mága lemezt, akkor a mága lemezen is ugyanazt a zenei teljesítményt hallja el, mint amit ott hallott a helyszínen. Ó, hogyne, hát ö, ö, nem hallottam még mága lemezt, de ö, viszont a Fosternek a... a dalait, amik elhangzottak ott a koncerten, azokat én meghallgattam utána YouTube-on, és hát pontosan ugyanaz a minőség szól a, a YouTube-on, mint a koncerten, és ez is bizonyít valamit. Nyilván nem, nem teljes értékű, meg hát engem Ezek a Fosternek Amerikában készült koncertjei voltak? Igen, meg hát CD-felvételek de szóval, engem nem izgat ennyire ez a playback kérdés. Mondom, ne, ne, ne, ne, nem ne, ne, én már rég nem a playback beszélek, én arról a, arról a színvonalról beszélek, amiről ön nagyon cizelláltan beszélt, és amiről ön azt mondta, hogy között abból adódó, hogy különböző rangú és tehetségű együttesekből ö, állítják össze a zenekart, amelynek egyébként nincs módja időben összehangolódni annyira, hogy ezeket a különbségeket megszüntesse. Különös tekintetel arra, hogy ez az idő egyébként is alkalmatlan arra, hogy aki rosszabbul zenél, az te jobban tudjon. Igen, tehát pontosan erről van szó, tehát hogy ebből kifőlag volt a zenekarban egy ilyen, egyfajta összehangolatlanság, amit én hallottam, igen. De azt kérdezem Önt, hogy, és remélem nem leszek férélhető, ha igen, akkor van mód, hogy, hogy jobban meg tudjam fogalmazni. Tehát én, ha elmegyek egy boxmetsre, akkor tudnom kell, hogy azzal mi jár együtt. A kérdés az, hogy amikor ön oda elment, ezzel nem volt-e tisztában, vagy tisztában volt, de a mértéke meghaladta azt, mint amit előtte feltételezett. Ö, meghaladta, igen, abszolút. Tehát amikor én oda én, én azért próbálok ilyenkor ö, elfogulatlanul, és ö, na, tehát, hogy úgy viselkedni, mint egy, egy néző, egy átlag néző, csak aztán utána nyilván kinyílik a fülem, meg kinyílik a szemem. Tehát, hogy Ezt is jelentem, az aztán el, neki... nekem még két kérdés ezzel kapcsolatban. E, mennyire volt, és legyen őszinte, végül is ki tudja, mikor fogunk le beszélni, meg lehet, hogy hallgat bennünket az Isten, és majd ettől teszi függővő, hogy hogy alakul a további jövő. Én mindig itt teszem. Nem vagyok vallásod, de most nem beszélhető ilyeségeket. Azt kérdezem öntől, hogy a szó jó-rossz értelmében, és akkor mindjárt magamból iddolok én. Előítéletes vagyok, de tudok, vagy azt feltételezem, hogy tudok rajta valamelyest módosítani. Amikor ön elment, mennyire volt előítéletes? Semennyire nulla De azt abban, azt, azt, abban nem tévedek, hogy egy olyan koncertre ment, amiről már az elején tudta, ahogy ezt szokták mondani, nem az ön szája ízlése szerint való. Nem, nem, nem, nem. Nem erről van szó. Én abszolút azt gondoltam, hogy egy színvonal, mivel, hogy az országban 13 ezer ember, plusz nem tudom én hány millió még nézi tévén. Én azt gondoltam, hogy hát szívesen elhinném azt, és tök jó lenne, hogyha így lenne, hogy amikor belépek az ajtónak akkor valóban egy nagyon Oké, okay, akkor szó, még egyel menjünk vissza. Valójában, amikor megszületett önben a gondolat, hogy ön ezt meghallgatná, akkor annak mi volt a kiváltóka? Tényleg csak az abszolút kíváncsiság. De és az, amit ön is mondott, a... mondott, hogy mit esznek ezen az emberek, vagy még ezt sem mondta ön? Hát egy picit nem volt talán ez, igen, igen, igen. De ön ezt megelőzően egyébként hallgatott ilyet, vagy egyszerűen azt mondta, itt van 14 ezer ember, vagy 13 ezer ember, miért mennek ők ide el? Nekem kíváncsi. ez megfelelő indok, és csak kíváncsi vagyok rá, hogy miért ment el. Hát ez nem elegendő indok, hogy kíváncsiság De, de, de, de, de, de, ha kíváncsi volt, de, de, de, de, de. Hogyne, természetesen, szóval, hogy azért én nyilván a, már előbb, amiket említett Andréri, őt meg, Ilyen dolgokat én szintén kíváncsiságból itthon én meghallgattam, megnézegettem, nem most, de meg a mágából is néztem egy pár dolgot, hogy ő miket csinált eddig, és ez alapján azt gondoltam, hogy hát most itt, mivel, hogy van egy ilyen nagy show, ezt én megnézném szívesen, és hát, ha jó. Azt kérdezem öntől, aki zenész velem szemben, én nagyon sokat tanultam zongorázni, de nem állítanám, hogy egy különsebben nagy tehetség voltam. De maga a műfaj amivel ön szembesült téve az, hogy mit látott a Foster kinti lemezein, az vajon nem egy túlzott elvárást fogalmazott te meg önben, aminek végül is, egyebek között éppen a technikai gondokból is adódóan, amit ön pontosan megfogalmazott, hogy hány méterre ülnek egymástól a zenészek, megvalósíthatatlan, ebbe belegondolta. -e? Ezt most nem a maga a védelmében kérdezem, majd mindjárt ki fog derülni, hogy miért kérdezem. Ja. Nem értem ezt a kérdést. Hogy Tehát azt kérdezem, az, az, hogy ezek a technikai dolgok, ezek olyan eleve nem befolyásolják-e azt, hogy pl e, e, playbackre van szükség, az, hogy egyébként e, hogy különböző egyenetlen együttesekből állítják össze, e, mert egyébként ki tudja. És hogy akkor azt, azt, úgy kb. egyenlő szintre hozzák a playback erre gondol? Akár, tehát, hogy, hogy, hogy, tehát hogy, hogy az ember más elvárással megy el egy mága koncertre, mint a bécsi Szimfonikusokra, miközben ha most visszakérdezne, hogy én ezen mit értek, nehezen tudnám megfogalmazni, hiszen én nem mennék el e, mága a probléma, koncertre, mert nem, a, mága, a mága nem az én emberem, de ha már elmegyek, akkor vajon mennyire vetem magam alá annak, ami annak a koncertnek a velejárója? Igen, szóval, hogy a, a prospektusokban, a felkonfban, a reklámokban mindenhol az van, az van súlykolva erről az eseményről, hogy ez az Európa a legnívósabb és legszínvonalasabb ilyen eseménye, újévi koncertje. Tehát itt azt kell feltételezni, hogy a Bécsinél is jobb. És nyilván ezzel, a, ezzel az előérzettel megy el az ember, hogy na, hát akkor most valami nagyon jót fogok kapni, és hogy nem kapok olyan jót. Jó, de mi a szóval repertoárt illeti, meg hát, tudja, hogy a Bécsi szinfónikusok... Nem, Bécsi... szóval nem, a. nem a repertoárról van. Jó, de ott nincsenek, nincsenek ott, ő... erősítős hangszerek, ott playback sincsen, hogy semmi sincsen. Ez, ez világos, a klasszikus ez koncert, világos. az újévi koncert, amit adnak a Bécsi Szimfonikusok. Persze, hát ezt én is tudom, mert nekem nincs, nem voltak műfai elvárásaim, szóval én ezt gondoltam, hogy ez egy ilyen gigasó lesz, ezen nekem semmi bajom nincsen, és a zenei anyag is ehhez igazodik, ezen nincsen baj hanem azzal van a baj, hogy a, a zenei színvonal volt arra a szintre, ö, hát ezt a szót kell mondanom megint, hogy felhájpolva előre, mint a bécsi szimfonikusok vagy a bécsi filharmonikusoké. Tehát ez volt a fő problémám nekem, hogy egy ö, mindenki fölé helyezett ö, elő, előreklámot kaptam ezzel kapcsolatban, és nem azt kaptam viszont a színpadon. Tehát két dolog van itt egybevetve, az egyik egy zenei dolog, a másik pedig nem zenei dolog, értem azt, amit mond. Um, vajon ezt egy ott lévő zenész, különös tekintet arra zenész átélje, hogy vajon mi, mi, mi, mi bonyolódhat, vagy mi, mi, mi lehet benne, amikor ő ezt megéri, de nem a nézőközönség sorai van, hanem a színpadon? Hát, ö, én beszélgettem különböző zenészekkel, akik ebben részt vettek. Nyilván a egy része a zenészeknek fél nyilatkozni, fél attól, hogy nem hívja őket a továbbiakban a mága. Meg... Tehát, hogy vannak ilyenek, akik nem mernek megszólalni, vannak, akik megmertek szólalni, de csak titokban, név nélkül. Szóval én mindenkinek a véleményét hallottam mind a két oldalt. De vannak olyan zenészek nyilván, akiknek halvány illa a bőzük sincsen arról, hogy miben vesznek részt meg milyen szinten vannak, mert mondjuk adott esetben még konzisok, vagy zeneakadémistek, tehát, hogy még tanulók, és úgy csöppentek bele ebbe az egész dologba. Tehát erről is beszélek egyébként, hogy a szimfonikus zenekarnak ennyire tág a, a, a, a részvételi, vagy a résztvevőinek a a színvonala, meg a tanultsága, meg a mit tudom én. Tehát, hogy van köztük zenekadémista konzis, és van köztük, aki a Nemzeti Filharmonikusokból jött odaaknizni szóval. És minden zenekar pont annyira színvonalus a legyengébb az Én ezt értem, azt kérdezem, önt, hogy ön tételezik fel, hogy a Nemzeti Filharmonikusoknak a vezetői. azt se tudom, ugye régebben volt olyan a fesztivál zenekarnál lehetett ezt tudni ebben én foglalkoztam, akkor amikor ez még aktuális. Volt. Tehát, hogy ugye, hogyan járhatnak át zenészek egyik zenekarból a másikba mennyire teszik ezt. Könnyű a szakmai féltékenységből, vagy másokból mennyire korlátozzák ezt. Igen. Nem tudom, hogy ma ez hogy alakul. De ha most nem ezt az oldalát nézzük, hanem azt az ízlésbeli, illetőleg azt a színvonalbeli dolgot, amit ön említ, akkor ha ön például egy vezető lenne, és látná ott a muzikusát, akkor, akkor úgy nagyjából el tudja képzelni, hogy milyen beszélgetés kezdeményezne vele utólag? Hát attól függ, hogy milyen együttes az, amit én vezetek. Hogyha ez egy hivatásos hát szakasz. Most, most mondtam, a Nemzeti Filharmonikusokról van szó, ő a Nemzeti Filharmonikusok vezetője, látott egy zenészt, aki egyébként az ő zenész, és utána azt mondja, Júsi Pista, Éva, hát te figyelj. Aha, szóval, hogyha én a Nemzeti Filharmonikusok vezetője lennék, nyilván nekünk, nekünk, mint Nemzeti Filharmonikusoknak nem lenne annyi koncertünk egyébben, hogy én meg tudjam teremteni azt az anyagi stabilitást az én zenészeimnek, amire ahhoz szükség lenne, hogy ők más koncerten ne vegyenek részt. Tehát simán nem tudom elvárni azt, hogy ők más koncerten ne vegyenek részt. Úgyhogy innentől kezdve nekem is nincs beleszólás. Még egy dolog van, amit uh, itt hosszú ideje hallgatok, de természetesen kikívánkozik belőlem. Egészen elképesztő élményben volt részem. Nem jutottunk aztán dőlőre, de nem hiszem, hogy ez lett volna a fontos. Meghívtak engem egy olyan koncertre, ahol az én barát nőm, akinek a lánya zenél, és ettől az ő füle is teljesen kiélesedett, most a babírokat neki kell odadni. azt mondta, hogy itt olyan zonkora szól elcsúszva a plébekben, ugye mellettünk volt hangszóró, tehát az egy klasszikus, az egy, akár Kárména Buránája volt, és a Ferihegyi repülőtéren a régi egyes terminálon hangzott el, és talán a Debreceni szimfonikusok voltak, igen. És arról volt szó, hogy hát nem elég, hogy plébek, de el is van csúszva, hogy um, ez mégis hogyan van, ő ezen meglehetősen kiakadt, és hát miután ugye a felfedezésnek a, a, a, a, a felfedező ereje az nem lehetett bennem, én aztán a végén a foglalkozásomnak és a kíváncsiságomnak megfelelően vettem, ugye eldönthettem ott, tehát ne lettem a karmester. És azt gondoltam, én nem ismertem a karmester, hogy ezt megkérdezem tőle, hogy ez ugye. Ha én tévedek, az mennyire gáz, illetőleg, hogy őt mennyire hozom kinos helyzetbe. Ugye tévedni nem nagyon tudtam, mert fölmentem a, a színpadhoz, és láttam, hogy ott nincs zongora. Tehát zongora hangját azért volt nehéz hallani, mert én nem láttam zongorát. A zongora viszonylag egy nagyobb tárgy, tehát azért ahhoz nagyon sokat kell inni, hogy az ember egy zongorát az ki tudjon photoshopolni, Tehát azért az nagyon valószínűtlen. Tehát egy, egy, egy picolót még csak lehet, vagy egy timpanit, de egy zongorát azért az nagyon nehéz, különösen, hogy nem pianinok szoktak lenni ilyenkor. Így aztán van, tehát nem mondhatja, hogy nem vagyok őszinte, egy zenész szólította meg, aki zenésznek volt öltözve, és kiderült, hogy zenész is volt, és azt mondta, hogy igen, ez így van, nem fértek el a színpadon, mármint ez a egy két zongorának kellett volna lennie, vagy talán többnek, de minimum kettőnek, és hát ezt a megoldást találták, és én aztán utólag rákérdeztem valakire, valakinél erre, Akinek volt köze ehhez a koncerthez, de aztán még mióta a dolog kínossá kezdett volna válni, ugye az önnel folytatott beszélgetést megelőzően, a Sifer Andrással beszélgettem, és egy dolgot kérdeztem tőle, amire ő azt mondta, hogy én miért lovagolok egy témán, és mondtam neki, hogy lovagolni csak úgy lehet, hogy az ember egy dologgal kapcsolatban többször kérdez. Na most én ezen a témán egy ideig tényleg lovagoltam, mert különböző adásokban legalább hatszor rákérdeztem, de az illető, akivel beszélgettem az végig azt állított, hogy ott volt zongora, és miután kezdett kínossá válni, mert hát végül is, ha ő azt mondja, hogy volt, én meg azt mondom, hogy nem, nem szeretném, hogyha ebből e, valami kásusz belli, vagy valami ezen túlmutató dolog lenne, de ott pontosan azt éltem meg, amiről ön beszél, és úgy azóta se tudtam eldönteni, vagy úgy magamban morfondíroztam, hogy vajon annak a zenésznek, aki azt mondta, hogy nem fél el a színpadon, milyen érzése lehet, amikor, hát ez nem adott esetben helyi kérdése, nem hogy annak ott kell lennie, mert egyébként nem jó, hogyha nincs ott, és ráadásul a playback következtében fél hangot csúszik is a szene. Uh -huh. Hát nyilván más zenészek vannak, tehát különböző tűrőképességek, akik azon a színpadon is ültek, tehát hogy van, aki tud a dolgokról, van, akit zavar, kit mennyire zavar, egy ilyen hakniban, hogy ilyen technikai allűrök vannak, hát én nem tudom, szóval, hogyha én, nyilván én a helyükben lennék, akkor engem baromira zavarna, de hát az én vagyok. Uh... Arra rájött, -e, hogy mi lehet ennek a zenének a varázsa, ami oda 13 ezer embert rendszeresen elvisz az arénába, vagy ez nem foglalkoztatta, vagy nem jött rá. Dehogy nem? Hát abszolút rá lehetett jönni. Hát hogy nem? Ez egy abszolút csábító látványvilág és egy ö, ö, zenei világ lehetett volna. És nyilván ö, egyesek számára, nem értő szülek számára az is volt. Ön Te azt mondja, hogy meglettek olyan... vezetve, miközben ha visszakérdezné, hogy mit jelent az, hogy megvezetve, akkor azt mondanám, hogy olyan zenei élményt kaptak, amilyen zenei élménytől nem kellett volna annyira meghatódniuk. Ö, nem, hát tehát, tehát pont azt kapták, amire vártak. Meg amire jegyet vettek. Szóval ez sem, se többet, se kevesebbet. Akkor mi a különbség a törzsközönség és ön között? A törzsközönség nem zenész. Szóval azért én szerintem egy kezemen meg tudnám számlálni a 13 ezer emberből, hogy hány zeneértő volt ott a nézőtéren. Jó, de maga, maga a kritika, amit itt most teljes terjedelmében kivételesen nem olvastam föl, azért az kétharmadában, hanem háromnegyedében inkább a külsőségekkel foglalkozik. Én pont azt a részét olvastam föl, ami elsősorban a zenével kapcsolatos, hiszen ön a külsőségeknek is olyan jelentőséget tulajdonított, amit az ember egyébként akkor tulajdonít, amikor a zenei élmény nem igazán fogja meg, vagy ha nem fogja meg, akkor arra még rá is erősít. Igen, szóval a zenei élmény nem fogott meg, igen, de, de ezen felül pedig a le, számomra leg vérlázítóbb dolog az az volt, hogy ezen a són belül, ami mondom tényleg, hogyha a mága ő magát nem helyezte volna az amerikai elnök fölé körülbelül így rangban, akkor nyugodtan lehetne arra büszke, hogy ő egy világszínvonalú sót létrehozott. De ő tényleg úgy volt kezelve ebben a sóban, mint hogyha ő lenne az amerikai elnök. Tehát, hogy ezen nem tudok. Ja, hát ez valószínűleg az... ezeknek a soknak a velejárója, de azt kérdezem öntől. Hát nem tudom, szóval ez, itt azért tényleg az volt, hogy ott a nézők összekacintottak összemosolyogtak, hogy ez micsoda, ez ők se értették, hogy a mága az kicsoda, ahhoz képest, amennyire ott túl van hype a színpadon. Szóval ezt igazából nem csak én nem értettem, ott voltak földszisztelések a nézőkörében is. De azt kérdezem öntől, hogy végül is az a zenei élmény, amit az ott lévők kaptak, az nem volt annál kevesebb, mint amiért ők azt a pénzt kiadták, ami egyébként nem volt kevés? Nem, abszolút nem. Pont. Pont arra lehetett számítani, ami, amit kaptak. Hogy ne. Remélem nem vagyok félreérthető, de ha félreérthető vagyok, akkor most nem fogok tudni korrigálni. Ön lenézte a nézőket abból adódóan, hogy az az élmény, ami önnek kevés volt, nekik zömével elegendő volt? Nem, természetesen nem. Nem, hát én magamhoz nem hasonlítgathatok nézőket mert a nézők nem, nem De milyen érzés 8, 8, 8 az ön fülének az, amikor valaki nem hallja azt, amit ön hall és közben úgy lelkesedik, amit ön elképzelhetetlennek tart? Ez megint egy nagyon bonyolult mondat volt, és már megint nem értem elnézést. Tehát azt kérdezem, hogy ön hogyan viszonyul ahhoz, hogy amit ön minimum kif kifogásol, az mást képes lelkesíteni? Ez Mármint, hogy engem hogy befolyásol ez a dolog, Igen. Inkább, azt sajnálom, inkább azt sajnálom, hogy akik, a, aki az, az egészet eltervezte, az ö, képes a nézőket egy olyan, egy, egy olyan ö, valaminek nézni, amit simán át lehet verni ilyen szempontból. Ne ha egyébként ez az a el... hájkolás nem lett volna, akkor valójában az egészen sokkal könnyebben túltette volna magát? Persze, akkor elfogadtam volna, hogy ez egy zeneileg közepes de látványos só és akkor lehet, hogy még kritikát sem volna róla. Viszont olyan dolgok történtek tényleg a színpadon, amiket muszáj volt írni, és amiről muszáj tudni, hogy ez bár nyilván az én kritikámnak ö, ö, nagy jelentősége nem lehet, mert hiszen mondjuk az értelmiségi vagy zenei szakmában legfeljebb egy ilyen összekacsintás, hogy na, tudjuk mi is, hogy mi történt, legfeljebb ennyit tudok elérni ezzel a szikkel, de akkor is tudjuk, hogy mi történt és volt pár zenész, akik mellém álltak ebben, és ez, ez, ez nagyon jól esett, és az igazamat bizonyít. Azt kérdezem önt, nem mint ez egy érdemi ellenkérdés lenne, de mégis maga a tény, hogy ugyanazon a helyszínen, ahol a bécsi szimfonikusok az újévi koncertjüket adják, nem sokkal később Mága Zoltánnak van egy, ki tudja milyen koncertje, sok szempontból erre emlékeztető, és sok szempontból erre nem emlékeztető, mert ott nem tudom, hogy vannak-e erősítővel szóló hangszerek. Az mit bizonyít? Az az bizonyítja, hogy végülis egy termet bárki ki tud bérelni, és azt megtöltik az osztrákok is? Ah, még egyszer mondom, ez egy kívülálló és rossz kérdés, hiszen e, e, formailag e, kérdezek valamit, miközben ön tartalmilag beszélt valamiről korábban. Tehát miután most hallottam ezt a koncertet a Budapestét, ezek után nem tudom azt mondani, hogy nyilván a Bécsienkerő fölveszi a versenyt, és azért neki barátságból adták ezt a termet. Tehát én csak azt tudom elképzelni, hogy egy vagyont kifizetett érte, hogy az ottani magyarokkal megtöltse, vagy az iszemieket oda buszoztassa azért, hogy ott is terháza legyen. Én ennyit tudok elképzelni erről a dologról. Jó, de csak feltételezzük, hogy feltételezi, hiszen nem hát tudjuk. Persze, persze, erről biztos információ nyilván nincsen, de annyira nem is izgat. De nem gondolkodtatja el? Ő, nem gondolkodtat mert én ebbe biztos vagyok, hogy ez így van. Szóval az, az, az biztos, hogy ő nem egy világhírű hegedűművész aki simán megtölt egy bécsi koncerthal. És ha már itt vagyunk a koncertteremnél, akkor azt kérdezem öntől, párhuzamba állítva a zenészekkel, hogy vajon Bécsben én, ha ennek a teremnek a tulajdonosabb vagyok, független attól, hogy ez egy magántulajdon, vagy állami tulajdon, vagy önkormányzati tulajdon Bécsi, akkor vajon, ha valaki leteszi azt a pénzt, ami ennek a teremnek a bérleti diát, illetve, akkor bárkinek odaadom? Ez egy kérdés, nem tudom rá választ. Hát nyilván kérek az illetőtől referenciákat, CD-anyagot, vagy valamit, ami alátámasztja azt, hogy egyetlen zenész, és akkor utána oda adom neki, hogyha vagyon fizet érte, hogy ne. biztos így van. Milyen viszonyban báltak el egymástól? A Mága úrral? Uh -huh. Az volt a legutolsó feltevésünk, hogy majd én utána készítek fel egy interjút, uh -huh. és mivel, hogy én nem vagyok egy nagyon járatos ebben a dologban, tehát nem vagyok egy nagyon bejáratott riporter, ezért azt gondoltam, hogy a különböző sajtóorgánumoktól meg az én saját munkahelyemtől a prehu fogok kérni a főszerkesztőmtől és mindenkitől kérdéseket, és azokat fogom föltenni a mágának. Szóval, hogy egy ilyen öss össznépi kérdezés lett volna ebből, és aztán azt szerencsére tovább lépett szerintem a mága is ettől az ügytől, úgyhogy most már azért ez lecsengőben van, nagyon Ő lépett túl, vagy ön nem, ő tehát ön nem akart aztán interjút készíteni? Vele. Ö, én, én, én álltam volna elébe, szóval én, én megcsináltam volna ezt az interjút szívesen, és azt beszéltük meg, hogy akkor majd hív. De aztán végül nem hívott föl, úgyhogy ennek én örülök, hogy ez lecseng ez a téma. Mindaz, ami kiegészítésképpen szerepel ebben a leírásban, és amelynek a jelentőségét én tízes skálán közelebb tenném a tízeshez, mint az ötöshöz. A bor jelenléte, a feltételezett vagy nem létező angoltudás, és az abból adódó kalamajka a sztárral, a fősztárral vagy fősztárokkal való kommunikációban, az mennyire tett rá egy lapáttal arra, amit ő egyébként zeneileg megélt? Hát nagyon sokat, szóval nagyon sokat rontotta az esnek azon az alapszínvonalán, amit szerintem egy, egy, egy mezei néző is elvárhatott volna, hogy legalább, hogyha már ott van egy amerikai szár. És hogyha bevállalja azt, hogy angolul fog bele beszélgetni színpadon, angolul mond beszédet, a PBS, nem tudom én hány millió néző előtt, akkor már azért egy, egy alapfokú. Nyelvtudás szükséges. Ami azt feltételezi önben, hiszen egyikünk se úgy, hogy ezt majd meg fogják vágni, mondva, hogy amikor ezt Amerikában leadják, akkor ez ebben a formában leadhatatlan lesz. Hát biztos, hogy megvágják, persze, de hát ott élőben miért kellett ezt felkövetni? Szóval ez annyira kínos volt mindenkinek. Fölhögtek a nézők, meg szóval olyan dolgok történtek, amik nyilván nincsenek reklámozva a de hát megtörtént szóval egy, egy igen kínos 13 ezeres néző, nézőszám előtt, ezt azért nem lehet követni. Azt kérdezem öntől, hogy ugye azt írja a mágai jelenség sokoldalú problémahalmaz, mikor a közösségi háló meghirdettem, hogy mennék a koncertre, vegyes, de főként vidám reakciókat váltottam ki zenészismerőseimből interjút is kértem, nem kaptam, úgyhogy csak írok. Végül is én tegnap ingyen voltam a fővárosi nagy cirkuszban, a cirkusz igazgatójának voltam a vendége, így kerültem mágazoltán mellé, ha vettem volna jegyet, nem is kaphattam volna oda a jegyet, mint ahova akkor ülhettem. Azt kérdezem öntől, hogy végülis mire a közösségi hálón hirdette azt meg, hogy jegyhez szeretne jutni? Nem máshol nem kaptam. Tehát, hogy saj, sajtójegyek nem léteztek már erre az eseményre. Ami szépen azt nem voltam egy ilyen nyomozást indítani, hogy esetleg van-e valakinek. És nyilván én ezért pénzt nem akartam fizetni, tehát olyan valakitől akartam szerezni, aki mondjuk benne van adott esetben, és ő ad nekem ingyen. És ez, ez így is lesz szerencsét. Maga mágazoltán hegedű tudásáról mennyire bizonyosodott meg, vagy mennyire bizonyosodott nem meg? Hát ezt, ezt egy hivatásos hegedüstől jobb, ha kérdezi, én egy karmester végzettségű illető vagyok. Én amit látok az az, hogy nincs azon a szinten a hegedülése, mint ahogy ő magát eladja. Azt kérdezem Öntől, hogyha egy ilyen beszélgetésnek ő a fültanúja lenne, mint hogy nagy valószínűséggel nem az, akkor ha önt felkéri arra, hogy azokkal a pozitív megjegyzéseivel, amelyek negatívak, de a következő koncert esetén lehetnének pozitívak, elvállalná azt, hogy segítsen neki egy olyan hangzást és olyan külsőséget biztosítani, ami az ön ízlésének megfelelő volna, vagy könnyen lehetséges, hogy miközben nem nézzük le ezt a 13 000, ki tudja hány embert, hogyha ők egy olyan koncertet kaptak volna, mint amilyen ön elvár, és ami könnyen lehetséges, hogy az én is inkább megfelelő, akkor könnyen lehetséges, hogy ők mégis csalódottak lettek volna. De miért lettek volna csalódottak? Miért gondolják? Mert hogy egyébként a Zenekadémián ritkán szokott a 9. szimfónia végén e, tűzijáték lenni, de aki az Omega koncertet szereti, és az Omega feldolgozásában hallgat, meg tudom is én 9. szimfóniát, ami nem létezik, akkor ott a tűzijáték része, és dobszóló van a végén, amit a Beethoven nem ír bele. Ja, értem, hogy, hogy mire gondolt. tehát hogy szó elemekkel uh -huh. megtűzett, nagyon színvonalas szimfonikus koncert. Nem feltétlenül, tehát, ami önnek hype, az a másiknak azt mondja, hogy a része. Beleírta a Beethoven. Igen, na hát ezzel nekem semmi problémám nincsen. De abban az esetben, hogyha ő megkér, megkérne arra, hogy a következőben segítsek neki ezeket elhárítani, nyilván nem, nem, nem lenne egy sikeres vállalkozás, mint hogy egyébként a telefonbeszélgetésünkben meg is kért rá. Hát ez egy nagyon vicces dolog volt. De hát nyilván nem vállalom ezt. ami nem tudnánk együtt dolgozni, mert ő, neki vannak a, a személyi kultuszához tartozó olyan elemek, amiket én nem tudnék kiszolgálni. Tehát a, a, már az, hogy ő mögötte ott van egy szimfonikus zenekar, egy karmesterrel, egy nem tudom én kivel, akik őt kiszolgálják ebben a showban, és nem egyenrangú zenész partnerekként vannak jelen, az már nekem eleve nem tetszik, mint felállás, és nyilván én ebben nem tudnék részt venni. Úgyhogy ez, ez ennyi, ez a kérdésem. Igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Filip Györgyöt hallották. Nagyjából négy perc van, vagy öt perc van. Ha a telefon érkezik, 06148909999 és egy bele is szívesen beszélgetek, és ha már elkezdtem a beszédet, akkor szeretném azt is elmesélni, hogy voltam a Honpolának, akivel természetesen a cirkuszfesztiválom voltam a végén, hogy akkor én elmennék pisilni, és elindultam a WC felé, ám szembe találtam magamat Matyi Dezsővel, és a teljes családjával, illetve a családjának egy részével, akikkel én korábban egyáltalán nem találkoztam, és éppen lelkesen üdvözöltük egymást, amikor feltűnt havas herék, aki szintén üdvözölte a Matyi Dezsőt, és hát ugye mi is találkoztunk, én nyújtottam a kezemet, ő megfogta, és akkor mindjárt mondtam a Matyi Dezsőnek, hogy egyébként milyen érdekes, hát ez egész szituációban volt valami, tehát ahogy a mága mellé kerültem, miközben tudtam, hogy 8 óra után róla lesz szó, majd a végén a Matyi Dezsővel találkozva összefutok a Havas herri vagy ha tetszik, a Havas Herri fut össze belünk, mondtam, hogy hát egyébként azért nagyon érdekes ez a szituáció, hiszen a Havasherik nem lett volna, én sohasem ismertem de sosem juthattam volna el Maty Dezsőhöz, hiszen egyébként az első könyvem a péklapát úgy került az Alexandrához, hogy én elkértem havas Herik től Mati Dezső számát de ezt már elmeséltem önöknek, csak most egy újszülött kedvéért mesélem el és Mati, akinek egyáltalán nem szokása felvenni ismeretlen számokat, az én telefonomat fölvette, találkoztuk és aztán lett ebből egy együttműködés. És mondtam ott, hogy hát egyébként ez azért is érdekes, hiszen ebben a hármasban a Havas Erik nincs, akkor én a Maty Dezső is ismerem meg, amire mondta Havas Erik, hogy egyébként is nyilvánvalóan megszereztem volna a számát, én nem mondtam, hogy lehet, hogy biztosan megszereztem volna, mert de mégiscsak tőled volt. Majd követtem a honpulát, aki azt mondta, hogy ilyen találkozás sorodlatokra csak én vagyok képes nyilvánvalóan a jóisten révén. Gondoltam, hogy ezt így elmesélem önöknek, itt a vége fuss vére, ha jelentőséget tulajdonítanak neki, jó, ha nem tulajdonítanak neki jelentőséget, úgyis jó. Fénykép nem készült róla, a borsban ezügyben nem leszek benne. 2 perc 40 másodpercük van, 0-6, 14890999 és 0 636771 1 6 Ezzel most senki nem telefonált. Még 91, egy telefon belefér épp hogy 9 óra után Fekete Péterrel beszélgettek a magyar cirkus igazgatójával, a cirkuszfesztiválról. A és a képet általában 8 óra 57-kor szoktam visszaadni a civil rádiónak három percre és senki nem telefonált és a valaki most telefonálnak, akkor 50 másodperc kevés lenne egy hosszú beszélgetéshez, engedjék meg hogy megpróbáljak úgy viselkedni, hogy illik és megadjam a civil rádiónak azt, ami jár neki. Ádám, te jössz! János, lehet? Nagy élmény volt. Nagy élmény volt, és hát nagy élmény voltál benne te is, mert azt kérdezte tőlem a barátom, és remélem, hogy ezzel nem adom meg neki, hogy vajon te békés csavár ugyanilyen lelkes színházigazgató voltál nem mint, mint amilyen lelkes cirkuszigazgató vagy, ami persze lehetséges, hogy rossz kérdés, mert te mindig ilyen lelkes vagy, ami a foglalkozásoddal összefüggésben van. De tegnap ott egy olyan pacákot lehetett látni, akinek ha szárnyai lettek volna, akkor mit adok? A golambok, az nagy valószínűséggel körbe repkedte volna az arénát. Nem hagytam ott könnyű szívvel békésre, mert hiszen egy olyan alkotó közösséget sikerült összeráznunk, ahol az utolsó eh, udvartakarító munkástól az első világosító technikusig, a vezető színésztől a színész gyakornokig mindenki érezte annak a felelősségét, hogy mit jelent, hogyha a közösség a kezünkbe ad pénz, paripát, fegyvert annak érdekében, hogy alkossunk, és alkothatunk, és valamit létrehozhatunk. És ez a közösségot megszületett. És akkor, amikor miniszter úr azt mondta, hogy gyere Péter, és vedd át a cirkuszművészet megújításának a, a karmesteri párt, akkor azért összeszorult az idem, hogy tudok-e én ebben az új közegben egy hasonló légkört kialakítani, és tudok-e még egyszerni? A remélem nem udvariatlanság, egy egészen elképesztő beszélgetés, de megírva is ugyanez van. A Jordán, amikor ott hagyta, vagy elhagyta a Nemzeti Színházat, és elment szombathelyre, akkor ezt egy olyan beszéd keretében adta közre a Nemzeti Színházban, amiben elfelejtette azt, hogy erről ők korábban egyébként más beszélgetésben elfelejtette tájékoztatni a Nemzeti Színháznak a színészeit, úgyhogy azok döbbenten tapasztalták, hogy igazgató urak egyébként hihetetlenül közel hozzám, mint egy nagy Jordán fan vagyok, már lassan fekete fan is leszek, hogy a lelkesedés és a teljesítmény az nagy hatása van rám. És a Jordán még nem volt tisztában azzal, hogy közben ő elmondta, hogy hát ő elmegy szombathelyen és nagy tervei vannak, közben a többiek ezt a stólad nagyon jól elmesélte, kicsit úgy érezte, mint akiket úgy otthagytak, mert az tök jó, hogy az igazgatónak milyen nagy tervei vannak szombathelyen, de velük mi lesz? Mit éreztél te azokkal kapcsolatban, akik ott maradtak békésőben? Nekem is meg volt a nagy beszédem, én is leültem a csapattal és elkérezkedtem. Én a vezetői periódusoknak a felénél voltam, tehát nem erre szövetkeztünk. Én megpályáztam azt az igazolói az állást, és én ott öt évre azt megkaptam, és akik összeálltak velem, azok öt évben gondolkodtak. Tehát amikor a felénélén fölálltam, akkor nekem el kellett kérezkedni. És én egy, egy elég ilyen érzelmes társulati ülésen azt kértem tőlük, hogy most engem engedjenek egy titizelmet, egy olyan feladat vár rám, amelyik nagyon komoly kihívás. Én azt ígértem, hogy nem hagyom ott őket, és ezt csak részben tudtam teljesíteni, sokkal többet szeretnék békés lenni. De nem azért, mert nekik szükségük van rám, hanem azért, mert nekem van szükségem rájuk. Volt-e futalásod? Amikor... Még egyszer? Volt-e lelkiismeretfordulásod? Pici lelki futalásom is volt, meg önző félésem. Tehát valaminek az elvesztését éreztem. És, és tényleg féltettem, hogy, hogy ki fogom-e tudni, meg fogom-e tudni én ezt alakítani még egyszer itt a fővárosban. Mennyi időre kell? És most is azért rohanok vissza, amikor van egy fél estén, vagy van egy, van egy fél délutána, mert, mert abból a légkörből tudok erőt meríteni. Tehát valami hihetetlen meleg, baráti, szeretetteljes közösség van ott, és amikor itt már nagyon összesartak a fejem a hullám, akkor rohanok békés, a rohanok sarvasra, és onnan megint új erővel tudok visszaérni dolgozni. De lakásodban ott vagy csak valóan megszállsz? Egyébként de, de ez abszolút harmadlagos Ott a, a két körös találkozik És ott a körösitek a találkozására Én vettem magamnak egy kis kulifintjót Ahova e, el, a, Mindig arról álmodtam, hogy majd ott aztán Meg fogok pihenni ez a, a, a lá... abszolút nincs idő, a lánnyi, de hát anya, idő anyai, hogy... anyai, anyai vonala Az békés csaba, és Csabaért, hogy jártam ez Gyönyörű hely Akkor Pontosan tudsz hogy milyen hely Azt kérdezem tőle, hogy hanyadik éve vagy a cirkusz élen? Mennyi Ugye azért az én életemnek volt egy jelentős szakasza, ami a cirkuszé volt, hiszen én a cirkuszban kezdtem. Én 18 éves koromban elkezdtem e, Németországban bűvészkedni, és nekem volt egy 10 éves periódusom, amely csak a cirkusz, vagy csak az előadó. Mennyi idő kellett ahhoz, volt. hogy kiderüljön számodra, hogy itt e, érzelmileg is úgy fognak befogadni, mint amilyen mértékben ez sikerült. Békés Csabá, miközben ezeket nem lehet összehasonlítani. Ez tegnap este történt meg. Igen. A tegnap este siker... A tegnap esti sikert billentette át, hogy azt merem mondani, hogy szerintem meg lesz. Két éve küzdők, úszok az árral szembe, próbálom úgy hajtani a hullámokat, hogy azok alám kerüljenek és engem vigyenek tovább. És tegnap este éreztem először azt, hogy, hogy itt egy artista művészeti közösségnek a ágaiból érkezik. Na jönk is egy meg egy le... pillatra, hiszen valószínűleg ez nem az utolsó beszélgetésünk lesz bár, ezt te már az előző alkalommal megjósoltad. Ha most le kéne rajzolni ezt, mint egy térkép, akkor valójában mit látnék én? Tehát ugye vannak a cirkuszok, de az már a vége. Maga az artista képzés, és maga az, hogy hányféle és milyen cirkuszok vannak Magyarországon, ez hogyan néz ki, hogy ha lerajzolnál, mint egy. Egyszer léteznek utazó cirkuszok. Az utazó cirkuszok azok többnyire családi cirkusz, tradicionális családi cirkusz. vállalkozások? Hát szerintem folyamatosan 10 és 20 között van. Ezek a családok többnyire egymás között felejtettek. Én ezt ugye, ugye jól feltételezem, hogy ebben a szakmában olyan, hogy amatőr olyan nincs. Hát hogy lenne? Franciaországban például azért imádják a cirkusz szinte mindenhol, hiszen az általános iskolás gyerekek úgy, ahogy itt nálunk művészi tornáznak, fociznak vagy pingpongoznak, úgy természetes, hogy zsonglőrködnek, köthillen másznak, vagy pedig a levegőbe mászkálnak fel Az amatőrök, a működők, nem szeretem az amatőr szültőnek színháza, a működők. Rendben de az, akit tegnap lehetett látni a gálán, azok mögött gondolom, hogy hosszú-hosszú évek vannak, ami a képzésüket illeti. Hát amit tegnap a lá gálán láttunk, az a világ topja. Tehát, tehát ők a világ, világ, világ leges, leges, legjobb artistái. Hát több tíz éves gyakorlás, több tíz éves munka van mögött. Hát, Beléd, hogy néhányoknál Én... ez nem tud összejönni, volt, voltak ő összesen 18 éves volt, meg volt két srác is, akik nem nagyon voltak 20-nál többek. Na de, de, de az a 20 éves srácnak, hogyha összeadjuk az óra számát, hogy ő egy nap mennyit gyakorolt, akkor ott egy ember öltő lepereg a fejünk előtt. Tehát őt órakor fölkel, és nyomja a fekvő támaszokat, és néha ezt Ha megyünk vissza a képzésbe, akkor hova megyünk el? Hogy hívják az intézményt? Ő... Hát a, ugye az artista képző iskolában van egyszer egy képzési lehetőség, aztán vannak a tradicionális családok, akik a, azzal, hogy a papát, meg a mamát látjuk, és miközben ők dolgoznak, és miközben ők edzenek, én is ott ezek mellett. Ez okay, a képz... vonal. Igen. És van a harmadik. És van a harmadik vonal a sport, tehát nagyon fontos, hogy, hogy azok a, a sportolók, akik egészen kicsi koruktól kezdve, öt éves koruktól kezdve már tolják vagy a tornát, vagy valamelyik sportot, és ab, annak a sportban megszerzett tudásnak a felhasználásával aztán egy jó edző, egy jó művészeti vezető segítséggel összeraknak egy számot, na ők is artisták lehetnek. Okay, Ez a három ága, honnan elmegy... megszülethetnek a művészet. El, elmenjük az artista képzőbe oda. Hány éves gyerekeket íratnak be, és milyen számban? Nagyon különleges, hiszen már elkezdjük tíz éves korukba képezni ezeket a srácokat, de bármikor be lehet csatlakozni, pont a sport és pont a tehetség miatt. Tehát gyakran előfordul, hogy megjelenik ettől csak egy 12 éves vagy egy 14 éves, olykor még egy 16 éves srác, is, és azt mondja, hogy én ki szeretném próbálni magamat. És megnézik az ő fizikai Egy év hány a... ember? Rosszul értettem? Egy évfolyam hány ember? Hát ezek ilyen 10-12 fős osztályok, amiben tanulnak a sátok. Ami azt jelenti egyébként, hogy ott megkapják a hagyományos iskolai képzést, hogy ez hogyan képzelje el egy outsider-ményeket? Így van, van egy körismereti képzőközpontunk, és vannak a, az edzések. délelőtt, délutánra van felosztva, az egészen picik azok váltva vannak a gimnodista korosztályjal, az egyik délelőtt tanul tekort fizikát. Oké, okay, hogyan e, van egy felvételi. A felvételi magának egy produkciónak a bemutatása, vagy mi az? Nem várunk el ilyenkor még produkciót, tehát az ő fizikális képességeit mutassa meg. Meg vannak azok az alapmérések, mert hány másodpercig kell tudni egy lábon állni, hány húzózkodást kell csinálnia, mi az a, mik azok az alapfizikai tulajdonságok, amiket meg kell felelni. És akkor megnézzük, hogy mi az, ami belül neki van valami különlegessége, a kifejezőkészségébe, az eltökéltségébe, vagy az egyensúly nagyon különleges, vagy, vagy a, a, az ereje nagyon, nagyon erős. Tehát, hogy mik azok a Van-e érdemes még rádolgozni valamit. Mekkora érdeklődés van iránt? Van, van, elég komoly érdeklődés van. És most, hogy, hogy a, a cirkuszművészetnek azért van egy ilyen egy rendi ez ezzel inkább megjelennek a, a srácok és, és megmutatják magukban. Azt nagyjából érzékeli az ember, hogy a gyerekkorosztályban ugyanolyan helye van a televíziónak, az internetnek, a bábszínháznak és a cirkusznak? Illetve úgy kéne kérdeznem, milyen helye van? Szerintem egy ellenpólus tud lenni. Szinte természetesen a könyvetemben lévő, az artista képzésben vagy az artista szakmában nem bent lévő gyerekeken azt látom, hogy, hogy laptop, televízió, internetes kommunikáció. És és akkor, amikor ezeket a srácokat elviszem a cirkuszba, akkor egy új világ nyílik meg a számukra. Hiszen húsvér emberek valóban az életüket teszik föl annak érdekében, hogy valami csodát mutassanak meg. És hogyha onnan lepocsik, akkor nem lehet még egyszer egy x gombot nyomni. Nem lehet azt mondani, hogy van még egy életem, mert még egyszer megpróbálom. És ez egy nagyon erős ellenpólust ad ahhoz képest, amit a hétköznapjainkban megélünk. De a felelősségben is. Tehát az a 16 éves Richter Kevin, akit te láttál a lónak a hátánál, az 16 éves korában, kúszlónak a teljes ellátását a reggel fürdetjük, nem fürdetjük, hidegvízzel mosuk, nem hidegvízzel hogy fonjuk a haját hogy fonjuk a sörényét a mellette dolgozó tíz embernek a teljes munkabeosztását, te a taricskát fogod meg barátom, te kefélni fogsz te pedig fülészporra fogsz fölkinteni a, a manést ezt egy 16 éves gyerek viszi a környezetemben lévő, a szomszédaimban élő 16 éves gyerekek, tündéri gyerekek, hihetetlen jó fejek. Tehát hol tudnám elképzelni, hogy ilyen felelősséget a nyakunkon visznek? Ez a Mr. Kevin Strács 5 éves korától ezt látta a, ugye, a és 16 a nyak, évesen nyak, átveszi. A nyakunkon, nyakunkon viszik ezt, úgyhogy a konkrét értevően lehet látni, hogy valaki egyébként a nyakában hány emberrel lóg feje lefelé. E, azt áruld el nekem, légy hogy szíves, hogy aggódjak-e érted, amiatt hogy egyébként az érdeklődés van olyan, amely az egyszerű hétköznapokban is, amikor nincs cirkuszfesztivál, megtölti. Én nem vagyok egy szakember, tehát hogyha a kérdés rossz, akkor nézd el, nem beszélgetek erről minden nap, tehát hogy megtölti a cirkuszt annyiszor. Nagy, nagyon jó az aggodalom, hiszen te nagyon jó tudod az előadó művészeti tereit Budapestnek. Pontosan tudod, hogy a, a VIX van egy ekkora nézőtere, az Erker színháznak van ekkora nézőtere, de a, mondjuk a Nemzeti Színház az már fel ekkora nézőtére bír. 1500 embert kell nekünk egy héten 8 alkalommal megszólítanunk és behívnunk a Fővárosi Natszikusba. Szombaton három előadásunk van, ami azt jelenti, hogy 4500 embernek kell oda bejönnie. 4500 embert le kell csalogatnunk a 8. emeleti lakásából, rá kell vennünk, hogy most ne sörözzél, hanem indulj el, mert olyat fogsz itt látni, amelyik megváltoztatja az életedet, és azt kell mondanom, hogy, hogy iszonyú jól állunk, vannak nyilván csúcsidőszak a karácsonyi előtti időszakban egyszerűen nem lehetett jegyet kapni. Nyilván a január mindig egy kicsit nehezebb, hiszen az emberek kiköltekeztek el, elég volt a karácsonyból meg a, a szilveszterből, és picit pihenni akarnak. Tehát vannak hullámok, de hogy ez a az 1500 szérőhelyes előadó tél, ez több mint ezer fővel tübörög, az, az tény. Tehát az azt jelenti, hogy az egy, éves, egy évben 600 ezer ember, 500 ezer ember, aki megnézi az előadást. Menjünk egyel arrébb. Ugye én, ha készítek műsort, akkor vagy tudom, hogy mi az elérhetőség az illetőnek. Mondjuk olyan gondom, én nem nagyon volt az elmúlt időben, hogy mi legyen a műsorban, mert ez persze egész jól megy. Ezt, ezt nem nekem kell eldöntenem. És van olyan, amikor az ember ezt elkéri, Te, amikor illetek, azt sem hogy ki az, aki egy a hétköznapokon összeállít egy programot, akkor valójában azok a programok, azok hogy állnak össze? Tehát amikor éppen a Hamlet megy, vagy a Lír király, vagy a Csongor és Tünde, ez hogyan jön létre? Két irányból közelítsünk. Az egyik, hogy járom a világot, hála istennek rengeteg fesztiválra és rengeteg konferenciára hívnak, hogy az adjak elő vagy zsűrizzek, és alkalmam adódik, hogy más pénzén, más költségvetésére én nézzek új produkciókat. Tehát folyamatosan látom az új produkciókat, hogy mik születnek a világban. És látom azt, hogy ezeket milyen árért, milyen kondíciókkal tudom elkülöníteni. Állj meg egy este. pillanatra fekete, azt áruld el nekem egy színházi este vagy délután, a hány produkció? 15, 14 produkció. 14 produkció egy szünettel, tehát nagyjából kétszer hét. Így van. Annak mennyi időt kell nagyjából kitennie? Két órát. Két, órát. Két óra plusz a szünet, amit össze okay. kell a... Nagyjából egy előadás él, mennyi ideig él? Három hónapig, a nyári időszakban pedig öt hónapig tart. Ami azt jelenti, hogy ha te meghisz valakit is külföldi, akkor neki a teljes ellátását is gondolom biztosítanod kell. Hogy ne? Szállást adunk neki, napi díjat adunk neki, és a művészi produkcióra pedig kötünk egy szerződést, amit kifizetünk egy összegbe egy külföldi számára, ahonnan ő érkezett tartalma. Annak idén, amikor a Volt Fesztivál indult, vagy a Sziget még inkább, akkor ugye a magyar zenészek nagyon ki voltak akadva, de egyáltalán, amikor elkezdődött a koncert sorozat valamikor a 80-as évek végén, hogy hogy szorulnak ki a magyar zenekarok, amiatt, mert olyanokat láthatnak a hazaiak, mármint a közönség, akiket korábban nem is mennyivel nagyobb az érdeklődés, hogy működik, ez a szó jó értelmében magyar és külföld. Szinte mindig minden produkcióba lehetőséget kell adnom magyar művésznek fellépni. De van egy eh, Ennek két, fe, két feltétele van. Az egyik, hogy jó legyen a műsor, tehát hogy tényleg iszonyú, jó legyen a produkció. másik meg, hogy ne lássa a közönség nagyon korán. Tehát megmutatja magát valaki, azt megnézte mindenki, után. nem tudom a következő produkcióban is ugyanazt a számot betenni. Tehát neki el kell indulni a világba, új közönséget keresni, hogy aztán majd öt év múlva, amikor egy picit változtatott a számon, ismét megjelenhessen a főváros. Nagyon témetlen. rossz kérdés de nem tudom jobban föltenni, hogyha lenne egy telefonkönyv a, a, a cirkuszban alkalmazható emberekről. Tehát ebben épp úgy benne van az akrobata, mint a bohóc. Csak magyarok. Ők körülbelül milyen számban lehetnek jelen? Körülbelül. Szerintem egy műsort meg tudunk vele tölteni. Tehát szerintem most jelenleg van a világban húsz olyan magyar műsorszám, amelyik, amelyik megüti azt a szintet. Azt, azt hogy nem a ezt mert Én most a személyet, tehát a családi vállalkozásokat igen. is belétve. Azt kérdezem tőled, hogy ma, aki azt mondja, hogy riporter, fogalmunk sincs, hogy hány riporter van. Talán az orvosokról tudjuk, meg talán az ügyvédekről ott van kamara. Hány cirkuszos lehet? Hány artista? aktív igen. artista? Igen, igen szerintem 250-300 aktív aktivista dolgozik a világban, és Magyarországon együttesen. Most azon gondolkodom, én biztos többet mondtam volna, de fogalmam sincs, hogy miért. Ez sok vagy kevés, vagy ez, egy, ah. vagy ez nézőpont kérdés? De nem, ez reális, ez egy jó szám, Ez egy teljesen jó, reális, ezt a szakmát Akkor, Van felvendez... mellette még 300, akik nem aktívak, tehát akik, akik valami miatt ebből a szakmából, mert szétesett a csoport, mert még kereszi uh -huh. a helyét, mert még egy új csoport jó, így már változik, és ők mit csinálnak? Eltűnt a hangod. Most itt vagyok. Uh, belük mi van? Ők mit csinálnak? Hát, uh, vagy szpájára lesznek, vagy keressük, hogy egy új számot létrehozzanak. Tehát uh, reménykednek abba, hogy találnak egy másik partner, okay, mit csinál... reménykednek abba... Mit csinálok? Én, aki artista vagyok, reménykedem, de közben nem dolgozom. Miből élek? Vagy ez legyen az én gondom. Igen, tehát az ő alkalmi munkából ő, ő, elmegyek valahol állást vállalok. Mennyire készítettek mellette? erre föl az artista képzőben a gyerekeket, akik ugye még annyira fiatalok, hogy hát kurvára nem foghatják azt föl, amiről te később azt mondod, hogy az életedet érintheti? Nagyon felkészítik rá őket, hiszen ugyanabban a próbateremben próbálnak, ahova ezek az éppen szétesett csoportok, vagy az éppen magukat kereső emberek új utelővel elkezdenek próbálni. Őnekik adják át az öltöző kulcsát, ővelük egy öltözőben vannak, tehát látják ők azt, hogy milyen nehézsége van Ez annak. Ez mennyire, hogyha... mennyire egy alkotóközösség, függetlenül, hogy éppen porondon vannak-e vagy sem? Rendkívül a közösségről van szó. Egymás munkáját, egymás szerét, egymás rekvizitjét szerelni tudom. Muszáj példát mondanom, itt volt ez a cseh zsonglőr srác, aki az előző programban zsonglőr műsorral érkezett, és a levegő akrobatika fiúnak a motorkezelését egy másodpercen belül átvette, kivette a mi motorkezelőn kezéből a gombot, mert azt mondta, hogy én ezt jobban érzem, addig de csinálom szívesen. És onnantól kezdve ingyen és bérmentes, fizetés nélkül, gázsi nélkül, éjszakákat bentöltött a manésba a kollégájával, az Üzbegisztánból érkező levegő akrobata kollégájával, hogy kezelje neki a motort. Ez egy ilyen szakmai közösség. Jó, valójában most majdnem azt mondtam, hogy őrültek, de ez nem biztos hogy egy jó szó. Aki elmegy ide, annak valamilyen mértékben megszállottnak kell lennie. Igen, ezt ő, egymásra átragad, ott a próbateremben ragad át ez a fajta megszállottság. Én olyan, mint a konditeremben, amikor ezzenek az emberek. Hát akik lemennek a konditerembe, azok látják a másik, hogy nagyobb az Izmanek, és még nyolcat kell nyomni, és följebb rakja a súlyt, hogy én is kinyomjam a szekvenyom. Azt kérdezem Barton, tőle a, a következő péld, ugye én annyiszor nyomom ki, senki más annyiszor. Hogyan lesz nekem egy számom, hiszen magát a számot megalkotni az az egyik legfontosabb dolog, miközben egyáltalán nem biztos, hogy aki nagyon jó artist, az egyben a koreográfiához is ért. Nagyon hiányoznak a rendezők, iszonyatosan hiányzik ebből a szakmából a külső szem. De azok ez külföldön, a külföldön, ez akik... hogyan van, vagy ez hogyan van egyébként? Vannak sztárrendezők. Tehát van, van egy-két olyan, tényleg van egy-két olyan iszonyatos sztárrendező, akinek jó szeme van, aki megtanult ennek a szakmának minden csinyát binyát, és aztán utána százalékot kap a, a gázolsz. Elnézés lehető rossz kérdés. Te ilyen vagy? Vagy te nem vagy ilyen? Tehát te alkotsz koreográfiát. Nem nagyon van rá energiám. Nagyon-nagyon szeretném, nagyon szeretnék beszállni egy-egy fiatal. De amikor te bűvészkedél, akkor, akkor a magad alkottad meg a magad számait, vagy valaki segített neked? Nem, saját magam alkottam meg. És hál' Istennek most az én rendezői tudásomat össze lehetne rakni ezzel az artista tudással, de egyszerűen képtelenség, energiát, időt kiszakítani az életemből erre. De nagyon kellene, tehát most gondolkodok azon, hogy is fiatalokat valamilyen módon be kell ebbe csábítani, csak ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát ne gondoljuk azt, hogy azért, mert már voltunk kétszer szíkuszban, attól ezt, e, e, ismerjük ezt a rendszert, hegy meg van éppen most dolgoztunk együtt, és, és fantasztikus a srác, de hát nagyon jól látta a saját tapasztalatokat, Hatán, hogy hogy hány év kell majd ahhoz, hány produkciót kell ahhoz megcsinálni, mire valaki magát rendezőnek mondhatja. 16 számból, volt, de volt a benne ismétlése, benne van a finálét, tehát ez ennél kevesebb volt. Akik tegnap a gálán voltak, azok eh, anélkül, hogy ezt tudnod kéne. Mennyire maguk alkották meg a számaikat, vagy mennyiben segített nekik valaki, aki egyébként nem betrészt a produkcióban, de megalkotta? Fele-fele. Mondjuk a kínai produkciókat, amiket láttál, ott eh, nagyon csúnya szóval mondva, eh, alkotó, jú, nem ismerem ki mondja, hogy rabszolgák, mert nem rabszolgák, de, de hogy irányított emberek végzik a feladatot, és egy koreográfus és egy vezető nő megalkotta azt a számot. De az egyéni produkciók, mondjuk a zonglőrszász, amit látta aki a lábával dobálta. El, ő saját elképesztő módon, hát ő saját magának találta ki, hogy most jobbra fordulok, onnan dobok kettőt, aztán balra fordulok, kinézek, mosolok, közönségre taps. Uh, nem fogok mondani neveket, mert azt biztos csak elrontani tudnám, de például abban a szituáció, ugye, ugye egy ilyen helyzetben Kicsi az esélye, de mégis előfordulhat, hogy nagyjából hasonló számok kerülnek össze, és tegnap a Rudat illetően ugye volt két magyar srác, és volt egy orosz pár, egy nő és egy férfi. Ilyenkor maguk a résztvevők mit élnek meg, amikor nagyjából azt látják, hogy a többi szám, jó, mindegyik cirkuszi produkció, de itt két olyan számról van szó, amelyek nagyon emlékeztetnek egymásra, ilyenkor ez mennyire egy igazságtalan szituáció, miközben ezt ennél artikuláltabban kéne kifejeznem? Úgy történt a dolog, hogy az orosz megmondom, neked, hogy me me számot... me megmondom neked egyébként, mert most már lassan lesz ilyen a viszonyunk, hogy ezt miért is kérdezem. Ugye nem sokkal karácsony előtte meghívtál bennünket e, hogy, nem tudom, hogy, hogy hívják Igen, azt. Igen És ott, ott egy egészen fantasztikus élményben volt részünk. Elsősorban egyébként azért, mert én olyan mértékben voltam elfoglalva a munkámmal, hogy az olyan mértékben sikerült azzal a délutánon kiragadni abból, hogy arra azt tudom neked mondani, hogy ha más is erre képes lenne, akkor szerződnék veled, hogy amikor éppen teljesen tele vagyok a saját hülyeségeimvel, akkor hívjál el egy ilyen helyre. És ott volt két srác, akik fantasztikus produkciót mutattak be, és én olyan lelkes voltam, mint a nyavaja. lépcsőn majdnem megszólítottam az egyiket, de aztán rájöttem, hogy én nem is milyen alapon köszöngetek én neki. Ugyanakkor az az orosz pár, akik jelen voltak, ugye ott egy fiú és egy lány volt, vagy ha tetszik, egy lány és egy fiú, óhatatlanul maga a produkcióban az ember azt nézte, hogy maga a koreográfia abból adódva, hogy ez két fiú volt a másikon pedig egy lány, és egy fiú, miközben a lány az egyáltalán nem viselkedett másképpen azon a rúdon, és úgy kimagát ki magát olyan erővel, mintha ha a fiú lett volna, és azt éreztem, hogy az ott egy kedvezőbb konstelláció, ezt vajon megérzi-e, vagy megérje az a két srác, akik ott vannak, vagy ez csak én gondolom így? Az orosz-kínai rúdasz szám egy évvel ezelőtt lekötésre került. Kinéztem a világban, tényleg a világ egyik legkomolyabb artista párosáról van szó, és lekötöttem, leszerződtem velük, hogy jönnek a fesztiválra. Majd azok a fiúk, azok a fiatalok, akikről te most beszélsz, azok ezelőtt két héttel az egyenes labirintus próbái közben eh, rángatták az én fülemet heteken keresztül, hogy Péter nézd meg, éjjel-nappal dolgozunk, már jobbak vagyunk, csináltunk valami újat, kérlek nézd meg Péter, nagyon szeretnénk bekerülni a programba. És elmentem megnézni őket, és azt mondtam, hogy olyan munkát tettek ebbe bele, hogy meg kell adni nekik az esélyt. Ott még tudtam mondani nekik három-négy javítási ajánlatot, hogy egy picit űróluk róluk szóljon, saját magatokról szóljon ez a szám, a ti szóljon, arról szóljon hogy nem lehet a csúcsra, ennek a rúdnak a tetejére följutni csak akkor, ha egymás segítjük. Ha én kezek nyújtok, az én vállamra lépsz, azon keresztül ülünk föl, akkor a végén ott lesz az a mérleg, amit bemutatunk. Ha ezt meg tudjátok csinálni, ha van üzenete a dolognak, Magyar akkor gyertek. Magyarul arról beszélsz, hogy teljesen impresszáló is vagy, ezért ez kurva nyomasztó lehet, mondván, hogy akinek te lehetőséget teremtesz, az könnyen lehetséges, hogy ki tud futni a világba, akinek pedig nem tudsz biztosítani alkalmat, az lehet, hogy joggal vagy alapnélkül haragudni fog rád, mert azt a lehetőséget, amivel ő kiröpülhet a világba, úgy érzi, vagy úgy éli meg, hogy azt meg, attól őt Fekete Péter megfosztotta. Sokkal többről van szó, mint impresszálásról, egy nemzeti intézménynek az igazgatója vagyok. Az a felelősség, hogy azok a magyar fiatalok, akik itt tanulnak, azok kiussanak a világba, az az én vállamon fekszik. Ezt nekem meg kell tennem, ez a kötelességem. Ezért hoztuk létre a magyar showt. Hát itt volt 30 igazgató és menedzser, és direkt összeállítottunk egy newcomer showt, ahova az összes itthon lévő magyar artistát beraktunk és megmutathatták. Ami egyébként ott. korábban nem volt. De ezt már az elődeim is kitalálták, amiben most különbség volt, hogy ezeket díjaztuk is, tehát itt is adtunk aranyezüst és bronzdíjat. Ilyenkor egyébként az ő foglalkoztatásuk az érdemben megváltozik egy ilyen fesztivált követően? Jó esél, tehát amikor láttam a szám lement, én hozzám két impresszárió érkezett, hogy most azonnal tud-e velük beszélni. És én mondtam, hogy hát persze, tudtok, de hát őknek még van egy évük az artista képzőben, nem fogja elengedni őket az igazgató azt, hogy ne kéne érettségizni a sászoknak. Ez nagyon komoly felelősség, hogy elkészül egy szám, és ezek a srácok is már röpülnének, mennének. És milyen felelősségünk van abban, hogy, hogy még visszatartsuk őket, hogy érettségizd le, addig nem menj el, amíg nem vagy kész, vagy menj, menj, menj, menj, próbáld ki magad, hajrá, aztán majd valahogy levelező, leérettségizd, majd lesz tovább ennek a döntés és az, nincsen rá recept. Tehát ez mindig az adott számtól, az adott gyerekeknek a személyiségétől függ, hogy vagytok-e már elég érettek ahhoz, meg azt is, hogy milyen ajánlat jön. Okay, ez, Tehát, még az egy... elején, ez, elején ez még az elején egy pozitívabb dolog, de azt árulod el nekem, hogy amikor te ez gyerekeket, mit tudsz velük érzékeltetni, amikor azt mondod nekik, mondjuk elsősorban az erőakrobatikánál, hogy édesöregember, akkor biztos még nem így beszélsz velük, hiszen gyerekek, eljön majd ez a pillanat, ahol a szervezetetek azt fogja nektek mondani, hogy ezt nem lehet folytatni. Mit egy, Nincsen kiöregedett boc. De mi lesz egy kiöregedett artistából elnézést, hogyha a kiöregedet nem jó szó. Életpályamodell, ez is fönt van a vakarosistán, meg kell alkotnunk. Ki kell találnunk, hogy ezeknek a srácoknak folyamatosan olyan képzést kell adnunk, amelyből van átképzési lehetőség. Ezért nagy baj, hogy nem vagyunk főiskola. Tehát az, hogy mi egy szakm szakmai középfokú intézmény vagyunk, ez gond. El kellene érnünk azt, hogy az atypikus lányok, amikor elindulnak a világba, akkor amikor szünetük van, amikor lukuk van, amikor hazajönnek egy hónapra, akkor akár levelező formában, de tovább. Okay, de azt arról el neked hogy, hogy ezt most hogy oldja meg az élet? Ez sehogy Ez nincs megoldva. Ez luk. Ez megoldatlan feladat. És ezt nekünk el kell érnünk. Azt kell elérnünk, hogy miután érettségével kirepültek ezek a szárcok és dolgoznak, akkor utána a szünetükbe még három évet valahogy... Ugye azt úgy kéne, gondolom elképzelnem, hogy egy családi, egy családi cirkuszban, gondolom egész egyszerűen a menedzsmentben meg a szolgáltató iparban helyezkednek el, etetik az állatokat, takarítanak és hát. fenntartja a család. A családi van még nehezebb a helyzet, hiszen ott még, a, még, még a, a, a, a közismereti képzésetnek az alapszintjét is nagyon nehezen tudják megszerezni a hát folyamatosan utaznak. Tehát magántanulóként be vannak hivatkozva valamelyik iskolába, nincsen távoktatás. Ez is a Most volt épp egy konferencia ezen a fesztiválon, ahol kiakoskodtuk, hogy meg kell oldanunk az, hogy az utazó cirkuszoknak a gyerekei online képzésben részesülhessenek, hogy miközben szünetük van Békés Csabán, a közben a laptopon keresztül tudjanak kapcsolódni az artista képzőiskolának a matek Ezt órájába. Ez Most indul ez el. Nem, nagyon nem, szép, de, nagyon szépen indul ez Ausztriában el. Ausztriában főiskola? Hol főiskola var? É, a főiskolja egyébként Németországban, és ott el tudták érni azt, hogy a, a, a iskolában el tudták érni azt, hogy az édesség előtti utolsó évet már beszámolják a bijé-be. tehát a, a, az édesség után két évvel már meg tudja kapni a biét az artista. Ez mit, jó, ez egy jó példa. Mit kezdesz a, azzal a másik elemmel, ami meg azzal kapcsolatos, hogy édes lányom, édes fiam, amit csinálsz, az a szó szoros értelmében életveszélyes? szoros értelmében nem értettem az utolsó szót. Életveszélyes. A tanárnak nagy felelőssége van, hogy mi az a trükk, amelyeket melyik magasságban kell gyakorolni, és mi az a trükk, amelyeket melyik magasságban kell biztosítókötélle, vagy biztosítókötél nélkül tenni. Tehát az életünk egyébként meg tele van ám dologkal. At Én ezt az tudom, ez bennem is, is bennem értem, volt, hogy éltek, és ebben más számosabb belehaltak már, de, de azért, a, a, amit ők csinálnak azért az nem egészen ez. Nagyon komoly vita volt például a Hametov családdal, ahol a 8 éves gyerek a levegőbe fentrepül az apja karjába. És ketté vált a nézőközönségünk. Az egyik fele és azt mondta, hogy ez a család összetartásának a szimbóluma, a másik fele az azt mondta, hogy na ez aztán megengedhetetlen veszélyben van a gyerek. És egész éve a feleségemmel, hogy amikor én teljesen normális halandóként a gyerekemet dobálom a levegőbe, vagy elkapom, vagy nem kapom, az én felelősségem, hogy a három éves gyerekemmel miközben játszok és pörgetem, és körbe-körbe futok vele, É, és a levegőbe földobva viccelődök, hogy fejjel lefelé rántom vagy nem, és azt mindannyian tesszük, ez az apai felelősség. És nem jó oda senki ránk szólni, hogy kérlek szépen... Te, te jó, viszlej, jól jó de azt kérdezem tőled, hogy van-e olyan, amikor Fekete Péter, mint cirkuszigazgató, azt mondja, édesem, vagy kötélel, vagy hogy Nem, ilyen nincs. Olyan van, hogy nem engedek be olyan állatot, amelyben nem vagyok, ha, biztos, hogy ember De kötelet nem tehetsz rá akarata ellenére? Nem. De nem lép be senki úgy a manésbe, hogy ne írta volna alá, hogy minden, ami ott történik ezt én, éltem. én ezt értem, de gondolom, te nem azon cirkuszigazgató közé tartoz, aki szereti produkció közben becsokva tartani a szemét. Nem, ez azon nincsen. De azért ezek felelős emberek. Tehát azért, azért, azért az, aki a fővárosi nagy kerül, azért már végig ment egy éles pályán nem kellé nekem ezzel nagyon sokat Létezik-e valamilyen között. artisták számára lévő biztosítás? Artisták számára létező? Biztosítás. Igen, létezik biztosítás. Általános életbiztosításaik vannak az artistáknak. Alá is kell írniuk, hogy nekik van. Tehát én nekem kötelességem vizsgáltatni, hogy csak olyan artista ég föl a mi cirkuszunkban, akinek van életbiztosítás de olyan nincs, hogy viszonylag sokat fizet, viszont cserébe bármi történik, többet is kap. Hát bevallom őszintén, hogy ezt most nem néztem végig ezeket a biztosításokat, az, hogy kinek milyen van és hogy ki mit fizet. Te amikor nézel egy produkciót, mennyire vagy tisztában azzal, hogy elég egy rossz pillanat a ripeleknél az, hogy csúszik a feje, bármi? És pontosan tudom, hogy, hogy milyen veszély van benne, amikor nézek egy produkciót. És pontosan tudom, az elmúlt két év során lezajlott, volt, nem tudom én, 60 baleset az artista, vagy az főrösen a szirkuszban. Ezt hogy életnek tudom, feketele. hogy melyik volt azt, az hogy... artista hibájából. Tessék? Ezt hogy hát, hát... Ezt és jobba meg? Hát, ez iszonyít nehezen. Jobba kell lennünk a baleseti kórházzal. Oké, okay, meg az amikor... Istennel, de például meglátogatod-e a gyerekeket? Én viszem be. Hát, ha valaki baleset varak, hogy ülök az autóba, azt ott vagyok a balesetén. Ez nem kérdés. Hát, a -e, -e, -e, -e baleset tölteni, én ott ülök a balesetet. azt mondod, hogy, hogy, hogy ront, tény, azért, azért ugye biztos rosszakat kérdezek, mert ugye abból adódóan, hogy nem vagyok szakmabelit, talán jókat kérdezek, mint nem szakmabeli. de a szakmabelit másképpen kérdezne, de olyan, ugye azt nem lehet kizárni, azt nem lehet azt mondani a véletlennek, hogy ne következzen be. Minden produkcióban benne van, vagy a produkciónak egy nagy részében benne van a tragédia lehetőségű. A produkciók jelentős részében benne van a baleset lehetősége. Így van. Ez vajon mennyire különbözteti meg ezt az ágat az összes többi művészeti Hát Ne különbözteti a hogy komolyan keverni százszor komolyan kell lenni. De mondjuk ezt a színházba is komolyan veszik ám. Hát azt mondjuk, hogy a színházba a bohém emberek vannak, de nem Senki Amikor a fülyedő elindul, meg amikor a zsinórpadlásról jönnek, le a tudszok de az, nem Senki nem megy be piásan egy próbárat. Ezek nagyon komolyan vannak véve. Akármennyire is laza hely és így iszonyú komolyan vannak véve a színházban is ezek a dolgok. Itt van az artisták közöttnek, hát ez élet kérdése. Például a partin, a, a tegnapi partin teljesen természetes kockázat. Eszelhágában nem volt még Pestgővel se senkinek, akinek másnap fellépése volt. Tehát ezek, ezek ilyen teljesen magától értetődő dolgok. Azt kérdezem tőled, hogy az oktatás folyamán meg lehet azt a pillanatot mutatni, amikor felfogják a gyerekek azt, hogy ők valójában milyen kockázatot vállalnak akkor, amikor? Vagy ilyen pillanat nincs? Ez mind, minden gyereknél, hát ugye különböző módon is korban érünk. Ezt nem lehet azt mondani, hogy a harmadik osztályú gyereknél, akkor ezt most majd elmagyarázzuk. Ráadásul a szülővel való kapcsolódás itt nagyon fontos, hogy azért egy csomó esetben ezt a szülőnek kell átlátnia. És a szülőnek kell tudnia, hogy mennyi energiát, mennyi plusz energiát kell neki befektetni abba, hogy, hogy ebből a gyerekből aztán legyen egy, egy sztár, vagy legyen egy artista. Tehát a, a szülővel való kommunikáció az elején az nagyon fontos. Azt kérdezem tőled, hogy tudom, hogy nincs az a pénz, amit ne lehetne elkölteni. Eh, az, hogy ezen a cirkuszfesztiválon végül is milyen produkciók vannak, ezt egy tízes skálán tízesre határozza az meg, hogy mennyi pénzed van? Igen, igen, jelentős kérdés a pénz, de ugye ezek az artisták most nem gázsiért jöttek ám ide, ők azért jöttek ide, mert itt volt 30 igazgató uh -huh. És a pénz az nem a gázsira ment, hanem a 30 cirkuszigazgatónak az ideutaztatására, meg az öt csillagos a Ami azt jelenti, hogy a... az ő költségeiket se fedezed, vagy a költségeiket fedezed? A költségeit igen. Mondjuk a kínai számnak az ide, a rekvizitetnek az idehozása az több millió forint volt Kínából. Uh -huh. Tehát minden költséget vállalunk. Étkezés, rendes szálloda, mondjuk három csillagosban háromcsillagosban vannak, de ahhoz, hogy a menedzserek és a cirkusz jól érezzék magukat és ide akarjanak jönni, akkor jelentős több költséget kell beleteni. Ők öt csillagos laknak, gyakran vita van róla, hogy első osztály repülőjegyei jöjjenek, de ezt ki kell fizetni, mert ha ők itt vannak, akkor a legjobb számok akarják megmutatni magukat. Hülye kérdés, de akkor mi, mi félmélyezi nagyon mértékben a fesztivált, hogy kik fel, vagy hogy ki a zsűri? És egyik húzza a másikat? azok ak akkor akarnak föllépni a top ö, számok, hogyha a, tudják, hogy itt a legkomolyabb szakemberek vannak. És akkor akarnak idejönni a szakemberek maguktól is, hogyha tudják, hogy itt a top számok lépnek föl. Tehát én megszervezem, hogy mondjuk 20 cirkuszigazgató itt legyen, és mellettem még 10 megérkezik, mert őt meg érdekli a dolog. Cirkuszfesztivál évente, két évente, három évente van, hogy van? Két évente, ezt az elődeim így találták ki, és ez így van, jó, bele is hallnánk, ha minden évben lenne. Anyagilag, vagy ö, fáradtságban? Fáradtságban, fáradtságban. Anyagilag rendben berakjuk, tehát e, e, hál' Istennek a cirkusz, és e, e, ki tudjuk hozni ennek a, az egyensúlyát, e, befektetési iszonyatos. Hány szám, volt, tehát hány szám volt összesen? A gálán mennyi volt, azt láttam, de mennyi volt összesen? Ugye egy csomó off-programot csináltuk, tehát az, az először a, a cirkusz művészet. A klasszikus műző, három ágból van. Állatszámok, humor és akrobatika. És most idén a humor felé haladtunk. Azt mondtuk, hogy az egyik ágát az Off-programban megmutatjuk, tehát egy csomó pantomim előadást, egy csomó bohóc előadást hoztunk. Ettől az előadások száma és a részlegek száma jelentősen megemelkedett. Azt hiszem, hogy 16 előadásunk volt összesen a nemzeti versenyeken. Mi nem a kísérőhelyzetek voltak? Nemzeti színház zárt Bazár. Annak a kisugárzó hatása, amit az mostani közönség és ennek feltételezhetően a tévés közvetítése okoz, az az egész évre kihat? Biztos vagyok benne, meg egész Európára kihat. Tehát most úgy ment haza innen 200 szakember, hogy arról fog beszélni, meg már arról beszélt egy héten keresztül, a Facebookon keresztül, hogy Magyarország egy a jó hely, hogy Magyarországon a cirkuszművészet tényleg a toppon tehát az, hogy pozícionáltuk magunkat, mint Európa legkomolyabb cirkuszművészeti helyszíne, ez nem kérdés. Azt kérdezem tőled, hogy olyan apróságok, mint hogy például valaki mire allergiás, tehát tételezzük fel, hogy van egy galamszám, de valakinek toll allergiája van. Mennyiben tud ezzel számolni mondjuk egy cirkuszigazgató, akkor, amikor minden egyes nézőtől nem kérdezheti azt meg, hogy ne haragudjon, hölgyem, uram, ő mire allergiás? Mondjuk a tollalergiával kevésbé tudok foglalkozni, mert hogy a 8. sorban valakinek tollergiája toll van, tényleg ez, ez kevésbé. De arra például odafigyelek, hogy akkor, amikor erős fényhatások, hanghatások vannak, akkor, amikor vibráló fény van, akkor, amikor stroboszkópot használunk, az nehogy megzavarja a közönséget. Igyekszünk erről tájékoztatni. Meg van egy nagyon, nagyon klassz Front of House Manager vezető társam, aki az, az ő munkatársait, a fehér ruhába öltözött hölgyeket, nagyon erősen kioktatja arra, hogy a szemük mindig van legyen, mindig van orvosi ügyelet. Folyamatosan ott van az orvos, és folyamatosan ott van, aki ellátja, hogyha bármilyen problémája van bármelyik. A évek. zene hangerejét mivel folyásolja? A rendező, a, a vezető rendező, a, a, a szükségesség, a kata az is eléréséhez szükséges a, a, a, a művészi döntés. Ternap volt élő zenekar, vagy azok bejátszások voltak zömében? Ez mindig párhuzamosan van, mindig van élőzenekar, és vannak olyan műsország, hogy az, képzeljék el a hallgatók, hogy megveszünk egy műsort, annak a műsornak a zenéjét átküldi egy YouTube linken az artista, van egy kollégánk, aki kiírja ennek a kottáját, hangszereli az egészet, és mire idején az artista, a mi zenekarunk tudja azt a számot, és megmutatjuk neki, hogy mi ezt így tudjuk lejátszani. Most 90 hisz hisztizik az artista, hogy várjál el, mert ott a beütés nem pontosan olyan, és én nem úgy tudom megcsinálni a számot. Akkor mi meggyőzzük róla, hogy várja, először játszott a zenekar, miután negyedszer elejártam, még jobb lesz. Jó a kérdés, de azt akarom tőled kérdezni, hogy létezik -e olyan szám, amit te azért nem vállalsz, mert a technikai feltételeit nem vagy képes biztosítani, vagy ilyen négy? Nem, nem nagyon van. Kicsit alacsony a kupolánk, tehát létezik talán olyan magas a szám, amit nem tudtam elhozni az észak-koreaiaknak. Mennyibe menny kéne magasabbnak lenni? Hát egy három méterrel. Az új cirkuszunk biztos, hogy egy három-négy méterrel magasabb lesz. Az, hogy maguk a technikai berendezései a cirkusnak tökéletesen működjenek, azt gondolom minimum feltétel. A technikai berendezésnél az, hogy a fény meg a hangunk jó, az nem kérdés. Más de technikai de berendezésünk de... meg nincs. Hát nincsen rögtetünk, nincsen, nincsen süjedőnk. Hát képzeljék el, hogy a legkisebb vidéki színházban is van már süjedő, meg van zsinórpadlás. Nekünk meg van egy olyan 45 éve megépített cirkuszunk, amelyikből ezt kifelejtették. Hát persze, hogy azért vágyunk egy újra, hogy egy gombot megnyomunk, lemegy a a és bejöjjön helyette a következő, hogy az állaszámokat lehessen fürieszponon futtatni. Vagy a levegőből be tudok lógatni Valakit Az, hogy a ritteréket tegnap a levegőből lógattuk be, egy olyan euh, sufli tuninggal összerakott rendszerrel csináltuk meg, de nekünk nincsen alapfelszerelésünk. Hát nagyon nagy élményt okoztál, vagy szereztél, azt mondja, az a szó, hogy szereztél. Remélem a kérdéseimből ki... Ha amatőrök voltak, akkor is, tehát nagyon. Tehát beleértve, hogy megtudhattam például, hogy Fónagy Jánosnak a feleségét hogyan varázsolt el a cirkusz, amit szerintem te se tudsz, úgyhogy ha majd legközel találkozol Fónagy János feleségétől, akkor kérdezz még fantasztikus történettel lettem, te a ha ez jól neked, akkor én megdicsérem, hogy nagyon jó kérdések voltak, köszönöm szépen. Nagyon, tehát azt kell, hogy, azt kell, hogy mondjam, hogy az első alkalom ott a hipodromban, az varázslatos volt. Tehát az egészet egyébként az ember egyszerre éli úgy meg, mint egy konkrét élmény, és egyszerre úgy, mint egy film. Tehát az ott akkor valami, tehát az az előadás, az egy színházi előadás volt. Az ugyan... így elő, azt szeretnénk, hogyha ugyanígy be tudnánk szippantani olyan embereket, akik ma valami miatt a cirkusszal még nincsenek barátságban. Ez Jó, cél... de az az előadás, az egy, az egy önmagában egy olyan produkció volt, ami megállja a helyét, miközben az, az, az egy milyen produkció volt, azt még azért az mondd már meg. Ez hát egyenes labirintus színű produkció, ahol azt kerestük, hogy a költészet, a szó egy amúgy nonverbális művészeti ágban tud-e hátasításra kerülni az artista művészettel. És Ez egy fesztivál produkció, tehát nem, nem látok nem nem jósolok neki nagy tömegek előtt bemutatandó hihetetlen jövőt. Az, hogy azt, hogy játszani fogjuk a hipodromba szűk közegnek, az igen, azt látom, középiskolás korosztálynak meg aztán pláne, de hogy fesztiválokat fogunk vele nyerni, abban egészen biztos vagyok. Jó, rövidesen előkerülök. Engem teljesen megszereztél magadnak. Nagyon szépen köszönöm. Boldog új évet. Köszönöm, mindig vendek a viselre, Köszönöm, az éven is jó lesz. Köszönöm szépen. Fekete hallottak. hallották. Kitöltöm az időt. 9 óra 57-ig van egy negyed óra. Bármiről beszélgethetünk 061 0999 és 06 most ápriliség könnyen lehetséges, hogy a műsorok tovább fognak tartani, mint kilenc. Végül is én erre a három hónapra akartam visszatérni. Az Isten ezt lehetővé tette, nem élhetek vissza a lehetőséggel. 06148909999 és egy. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy ahogy azt a mai műsor is tükrözi, a csinok fontos része, de nem kelléke. A hallgatói betelefonálás. Úgy kellett volna fogalmaznom, nem elengedhetetlen kelléket. 9 óra 43 perc van 2018. január 15-e van és hétfő. Ez a Kejfej minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes elérhetőségem 061 489 0999, és 063677-1161. Figyelek hava, mire! Szia, Gábor. Nagyon örülök ennek a beszélgetésnek, amit előtt hallgattam, és a múltkor itt is nagyon élveztem. Most nekem annak idején a cirkusszal kapcsolatban rengeteg előítélete, meg mindenféle stereotípia nekem is. Problémám volt, de aztán a lányommal elkezdtünk járni egy kiskorában, és azóta, amikor tehetjük, elmegyünk, és megnézzünk minden eladást, és nem tudom, lehet, hogy én jobban élvezem, mint a lányom, de, de én imádom. És van az az ember, ez fantastikus. Ez így van. Köszönöm. Fantasztikus számok voltak. És hálás vagy a fúna Jánosnak, hogy bemutatott a feleségén. 014890999 és 03677161. Én akkor is itt tudok 9 óra 57-ig, a telefonálnak, és akkor is, ha nem. Nagyon szépen köszönöm a cirkuszos rész. Nagyon jó volt, és megmutatta azt, hogy egy ember, aki abszolút profi ebben mennyit ér. A még egy kérdésem van, mikor várhatók az estet a akvárizban? Talán január végén még egyeztettünk, még nem kaptam egyértelmű választ. Köszönöm, sok sikert. Nagyon hiányzott szerkesztő Köszönöm. Minden jó, biccot halál. Nem megyek cirkuszban, nem látom ezeket a produkciókat, nem találkozom Mágazoltánnal, a Magyidezsővel, a Havashevikkel, nem látom a kínaiakat, a mongolokat, az oroszokat. What's up, you guys? És azok a nők és férfiak, akik szünetben sorba állnak, mert a vécén nem tudnak elmenni, azoknak ajánlom a cirkusz melletti borozót vagy sörözött kicsit idő utazás de nincs jelentőség Nuhat egy né,, 0,99 és nu 30 a vavére.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 Oh, new experts 4 8 9, 9, 9, 9 és 0 36 7 7 1 1, 1 bármilyen témában. Én azt hiszem, hogy az elkövetkezendő hónapok folyamán nem fogom nógatni önöket az úgyben, hogy telefonáljanak. Mindannyira mindannyian egyszerre leszünk gazdagabbak és szegényebbek akkor, hogyha telefonálnak, vagy ha nem. Még öt perc. 06148909999 és Itt a civil Rádióban a 98-as frekvencián Pagány Ádám volt a segítségemre a mai műsor elkészítésében. Amíg szól a zene addig 06148909999 és 0636771161 utána dörö. fialajanaskukat gmail.com és ne felejtsék minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás. És jól a fejükbe. Csak idézni tudom önöknek itt, bár úgy élhetnénk, ahogy élünk. Kicsit dadog, de szól. azt mondta az édesapjának, hogy ő szeretne izgalmasan élni, és az édesapjára azt mondta, a fiam, izgalmasan. De akkor már felhasználom itt az alkalmat, amit ez a dadogás lehetővé tett, hogy elmondjam, hogy ma este 7 órakor halálának harmadik évfordulójára emlékeznek, 70 este a Spinoza házban, Ilyen egyébként tegnap volt három éve, hogy meghalt sokan, és akik velük akarják felidézni András Viván szellemét, azoktól ezt nem lehet megtagadni, tehát ma este a Spinoza házban este héttől népsorolvasásban nem kezdőnék. Köszönjük egy számot, amit talán lejátszik. <Szorítan> reggelt. Szeretném megköszönni a film ajánlását. Múlt héten sikerült eljutni a moziba és megnézni a négyzetkívül filmet. Volt. Akkor is nézze meg az elit játszmát. egészen más jellegű film, de tud valami olyasmit adni, amiért érdemes megnézni. Egy vele ég romlott nőről kiderül, hogy nem vele ég romlott nő. Aha. Jó, meglegyen. Köszönöm. Elit játszma. Még 45, egy nagyon rövid telefon belefél, de már csak nagyon rövid. Amíg bírom, addig eljárok moziba, színházba, aztán, hogyha majd azt hallják először, hogy fáradt vagyok, az először, alapvetően azzal lesz majd összefüggésben, hogy kialvatlan leszek, viszont hallásra.